ste vsi skupaj sebrali na Smoletovi gorci v Anastič na 15. festivalu Hranger. Dobrodošli naši kritiki in moderatorka, kritičarka, pardon, kritičarka in kritika in moderatorka in pesniki. meni je sveda zelo ljubo, da smo tukaj, ker smo na nek način tako zdolj skupaj in nas obdaja samo na rana, tako rekoč in se zelo veselim debat danes, jutri in pojutršnje, tako da tisti, ki ne morejo danes poslušati, bodo poslušali tako kasneje in tudi mi se vedno zgodimo kasneje še slišati še enkrat kjer si je bil zraven Maja ščur nazva danes prejala spozvečer, na spoletna na Negrajenka in ji predajem sedmo hvala vsem, da ste tukaj. Hvala uške za otvoritev letošnjega 15. prangerja. Dobrodošli tudi v mojem nameno na prvi kritiški debati. Moja značilnost je, da govorim zelo tiho, tako da priporočam, da se vedno vsedete čim piše. Moja značilnost je tudi, da rada moderiram prijazno in mirno, dokler pošpevate moje pravila. Ta so pa naslednja. Za tiste, ki mogoče ste tukaj prvič, devet pesniških zbir na voljo, za vsako eno uro časa, kar Je v resnici še kar malo časa, kot se na koncu izkaže, tako da bom z vami zelo stroga, kar se tiče časovnih omejitev. Vsak kritik oziroma kritik selektor ima na voljo 10 do 12 minut za predstavitev svoje izbire, ostale dva kritika nekje 5 do največ 8 minut. Jaz kaj vprašam, potem je pa naslednji na vrsti pesnik oziroma pesnica letos imamo uh, to čast, da bodo z nami, kar mislim, da sedem od devetih približno pesnikov, kar je super, uh, na kar se z največjim veseljem povežemo še z publiko, z vašimi vprašanji, z vašimi pogledi ali pa z vašimi, predvsem pa z vašimi drugačnimi pogledi, mogoče na to, kar bodo predstavili um, kritiki. Uh, kar je pomembno in kar vas prosim je, da se ne ponavljate, da ni treba, da povesta druga dva to, kar je povedal že prvi, ki je mogoče, ali pa prva, ki je mogoče najbolj obširno predstavlja zbirko. Ne opisujte, argumentirajte in na koncu to pač je pomembno, ali pa jaz tem ustrajam, tudi na nek način vrednotite. To nismo tukaj samo zato, da se obovarjam vako nikaj, ampak da mogoče povemo, kjere stvari funkcionirajo, kjere ne funkcionirajo. Potem bo ta ekoribata. Začenjamo pa danes, kar me izjemno veseli, z Anjo Cimerman, ki je na Pravljici prvič s svojim prevencem piscem. Papa, vam lahko, Anja, boš mogoče nas uvedla s pesniško intervencijo, ko si nam prebereš dve, tri pesmi s svoje zbirke. Bon. Za vse tiste, ki ste bliže včeri na Branju, um, se pravičujem, če se bom oponavljala, um, po moje je kar neizugibno, da se pojavijo neki favoriti. Ne, uh, Vsakom avtorju no, bom ostala pri svojih favoritih. Zidovi 3. Bivajoči si pri voščiku belu Bani. Vrata kopalnice so zaklenjena, razkošna pena prekriva genitalije. Bivajoči s počasnim dihanjem ustvarja tok in voda pljuska. Med kopeljo potopi glavo pod vodo. V vodi zasliši pogovor v sosednji hiši, Tega ni pričakoval. Zajame zrak in prisluhne z novo. Pogovor ni jasen. Zvok se izgublja med cidovi. A vendar v jame ton. Zdi se mu, da sliši tudi opero. Bivajoči se ozravna, hrbet nasloni na hladno keramiko in se zazre v nagubane blazinice svojih prstov. Razume, da je voda portal in to skrivnost obdrži zase. Kadar mimo naselja, zapelje vlak in kadar opokna, pritisnene vihta, to čutijo vsi, zasebnosti se uskladijo. Ta pesem je dala knjigi in in ima naslov karavana. Na poletni večer oče sedi na balkonu, kadi in gleda na vrt. Kam gleda žival na listu, če jo narišeš? Proti vzhodu gleda. Posedan semo v se in sva skupaj tiho. Pokaže na ulico. Jih vidiš. Na konici prsta vidim slona, leva in žirafo. Hodijo počasi, počasi proti vzhodu. Če se pretvarjava, je igra, ker vidiva, je uspeh. V polsnu ležim na toplem pesku. Mimo gre do tri postave. Tri postave hodijo za najsvetlejšo zvezdo na vzhodu. Tudi list ima smeri neba. Na vzhodu je izhod za rizbo in se nadaljuje. Indijanci. Indijanci strižejo lasej žalosti. Lasej v pacu so že smet. Tudi hrana postane madež. Tedaj, kolakota izgine. Prvi pramen je bil zlat in je Otrok je vrgel žogo v zrak in sama se je izbrala palec. Katera leto striži? Letnice so deblih. Jaz grem pa do korenin, široko polje, brez pomeni izkušnji, mehka skorja, radovednost, dim brez sence, čist začetek. Zakaj se vrana nomakne z ceste, morda izziva ali pa lišče, dokaz posledice moment stresnitve? Najlepša hvala, Anja. Uh, Anja Cimerman, letnik je 89. Študirala je na Ljubljanski fakulteti za arhitekturo, ukvarja se z grafičnim oblikovanjem, scenografijo in animacijo, sodeluje pri prirejanju literarnih dogodkov, kot sta, da prebranec ali prepišno radništvo, obiskala je obsežno serijo literarnih delavnic in svoje dela, pretežno poezijo, ter nekaj proza in recinzi objavljajo na erbeletrini ter v fizični in na spletni literaturi. Ima, torej ne samo to, ima tudi potopljaški izpih, In uh, postala improvizatorka. Uh, njen pesniški prvenec, Vatemorgan, je lani šel pri založbi Ljubeč uh, Za Prangr, pa ga je izbrala naša kritičarka Barbara Korun. Če dovolite, da se samo na kratko predstavim. Uh, Barbara Korun uh, je po diplomi iz slovenistike in primerjalnik neženjosti poučevala literaturo na Ljubljanskih gimnazijah. Delala kot lektorica in dramaturginja v različnih gledališčih, trenutno je sama zaposlena v kulturi. Po izidu prve knjige zbirke pesmi Ustrina Miline je začela nastopati kot recitatorka, moderatorka in mentorica pesniških delavnic. Skupaj s tokalistom Zlatkom Kavčičem je posnela CD s pesmimi Srečka Kosovela, režirala je tudi monodramo pod sam, noveli gospa Judith vodi redna mesečna srečanja v hostlu Celica, oziroma zdaj v... Um, ja, spet nazaj, postaj nazaj, torej hostlu Celica, pesnica v pesnicah. Uh, zadnje se spomnimo prav v tem prostoru. Uh, smo bili skupaj, ko uh, smo imeli na Prangerju barbarino zbirko uh, Čečica mohnjena od ljubezi, to je bila peta zbirka. To je v Tako. Um, tri tako. Um, in danes tukaj v poslednju druge vlogi. Uh, prosim, da za začetek pogledaš, zakaj si izbrala to pesmiško zbir, ko imate miliš svojo izbiru. Ja. In čez me jehan vod bi rada naredila, torej, tukaj sem tudi drugič kot kritičarka. Mislim, da sem na eno leto, um, pa je bil gaž in sem tudi zbrala na težo velikonjo, poljubo, dala je bilo takrat. Uh, in bila sem tudi trikrat kot pesnica. In se ne pretvarjam, da sem kritičarka, ampak mi zanima poezija v bistvu ste. te, pesniške a, strani. A, in zato sem si postavila par pravil, kot sem jih nekaj že utemeljila v pač tem svojem prespevku. Nekaj bom pa še zdaj. A, in sicer skušala sem zbrati knjige, za katere sem je zdelo, da bi bila lahko na osnovi tega dobra debata. Se pravi, da odpira družbeno relevantno vprašanje, kar jih jaz pač imam za družbeno relevantno Moja metoda ali pa postopok je pa tak, da ne izhajam iz zasednega, ampak iz osegnjega. Se pravi, da v bistvu ne kažem samo na kaj, ampak tudi na kako, se pravi proces. In tis proces, ki mu lahko pač pričam, retrofleksivno, re, retroflektiram, je moj proces branja. Se pravi, vse, kar povem, je v bistvu se tiče mene in mojega, videnja, torej govorim samo zase in imam konvenih pritezij, da bi želela govoriti v imenu kogakoli drugega. Uh, in zato imam probleme z ocenjevanjem. Uh, in z, ker uh, če se me položaj, kaj naj bi govorila za neko množico, temu položaju se bom izogala, ker želim res govoriti samo o sebi in o tem, kako pač jaz to berem. In seveda sem zmotljiva in zato uh, sem tudi tukaj. Uh, se pravi, eden od uh, mojih osebnih motivov, da sem se spustila v to in da sem bila vesela povebila, je bila, da se lahko kaj novega naučim. Se pravi, malo sem se oddaljila od te literarne scene in uh, v bistvu je bil ta moj motiv, da enostavno da se malo povežam oziroma, da mal občutim, kakšna je zdaj temperatura v tem prostoru, kaj se z ljudmi dogaja, kako razmišljate. Um, in zato uh, sem si se tudi ta, to metodo zbrala, zapravo tega osebnega, ker želim slišati, želim poslušati in želim dati prostor tudi drugemu. In na, na tej osnovi, ko govorim iz sebe, In zase se mi zdi, da je to mogoče in da se lahko srečamo. Ok, sem pokončala. Zdaj pa o zbirki Fata Morgana. Ja, ta zbirka me je uh, presenetla v tem smislu, da me je najbolj od vseh treh, ko sem jih zbrala, soočila z nečim, kar mi je tuje. Uh, in če bi, recimo, nekako začela v svojem v tem procesu z koncem Natašine zbirke, ne? kaj je novega, ne, način novega, mar ne in več ljudi. Se mi zdi, da je ta prostor ali pa pesniška pokrajina Anja Cimmerman se začne po tem stavku. Se pravi, da je nekak, se mi zdi, izpraznena ljudi oziroma tega družbenega in da je ta prostor, ki ga upisuje, mi um, povzroča eno tako srhljivo lepoto. Um, je na nek način, um, lahko prepoznam nekaj, kar bi najbliže poemanovala z lepoto, hkrati je pa to uh, srhljivo. Uh, in se mi zdi, da je tukaj mogoče zadela, se vi sami povedali, neko izkušnjo, ki jo tudi jaz lahko doživljam v navezavi z novimi, bi rekla, družbenimi, oziroma nedružbenimi tehnološkimi svetovi. Um, Zelo sem se ostavila s prvim stavkom, ki je sasebnost, prostor pod soncem in mogoče kupiti. Se pravi, da, da mi to na nek rečin, ne, to je tako trdilni stavk, ki mi je postavil v eno, bi rekla, nek izziv z mojo humanistično naravnanostjo, jaz sem pa čez prejšnjega stoletja, ne? Uh, v kateram je s tem, da je nekdo rojen, mu ima že s tem kač, recimo, temu zelo obravljeno človekovo pravice. Se pravi, kaj to je, pa kako je to zelo se ne bom spravila, ampak da je že z rojstvom um, samim ne, nekaj, da mu pripada v tem človeškem svetu neko dostojanstvo, no, da rečem tako. No, in seveda ta, ta, predvsem, ta prvi del, um, jaz bi med drugim tele opompice spustila. Prva in druga tudi pr izbiri. Se mi zdi, da bi funkcionirala pesa čez dobro, tudi brez, to znam, tako bo še In potem, ob bistvu, gledam, kako um, kako pravzaprav spostavlja, kako naredi svojo ta, svojo to pesniško pokrajino. Ne? In tisto, kar mi je bliz men, osebno je to, da je v so stavke kratki, da je mal besed, da je neke vrste, ne vem, sem tudi obsesivno dobrozna, ampak tako, da je neke vrste tako zelo močen red v tem. Ne? A v pa ta red, v tesnujoč, oziroma neka tesnoba se, recim, moment spostavila skozi to. Uh, moram reči, da sem um, v Branju nekako najbolj zavibrirala s to zbirko v tretjem delu, prav tam, ker sem mi je zdeli, da je ta neka načelna, ali pa mogoče celo, jaz sem tle napisala, skonstruirana, ne? se pravi, da je ta konstrukcija nekak glede na to, da Šlo, no, da individuum zgine, ne, da postane neke vrste, če bi bila risanka, bi bil tak, ne, recimo bi si neko osebo brez obraza, ne, zasebnik ali bivajo oči ali kakorkoli že poimenuje. Um, da je v bistvu ga izbriše to enkratnost njegova, ali pa posa, posebnost, ali pa kar ga na nek način razlikuje od vseh drugih. Ne? Se pravi, da je tukaj na delu tudi sicer v načinu, kako uporablja jezik um, recimo hiša, vrtovi. Ne? Se pravi, so to neke, kako sem jih jaz brala, so neke abstraktne hiše, neki abstraktni vrtovi. Ne? Čeprav ima v pesmi lahko tudi s temi visokimi plotovi in kaj se dogaja na vrtu. Skratka, sem imela svoje težave s prvim delom, da skrajšam, na tem ko ta prav tam, uh, me je pa dosti bolj prizemljiv v neko konkretnejše uh, okolje že s, s sami pesmimi. Tako da moram reči, da tam v, tem tretjem delu, v drugem delu so mi vse pesmi zelo nagovorile, predvsem so me pa nagovorile z načinom, kako stopnjuje In um, to, in kaj zamoči, ker se mi zdi, da je tukaj na delu tiši, ne tišina, ampak mok se pravi, zamočano. Um, in me je v tem, se pravi, sem si izbrala nek fokus, ker zmeri, da lahko vstopam v nek pesniški prostor, moram najti fokus, moram najti uhod. Uh, in to je lahko ena beseda, vers, pesem, ali kakorkoli, no in ta pesem je bila monolog. Uh, in ta pesem je bila, um, se pravi, pod mano je voda, pila in hladna, ali nekaj takega gre. Uh, in potem, uh, pač dogajanje na, ne vem, tako se jaz predstavljam, da je šlo za, pač pupanje želoca. Se pravi, da je ta stiska, ki je nekako v zadju in nikoli um, izgovorjena. Ne? Jaz sem imela, recimo, tle sem prostor upisati, ali v prvem delu sem imela občutek, kako da gre za nekoga, ki je prevelik za ta, ko bi rekla, štirkoten svet, uh, hiš, ograjenih vrtov, uh, dvorišč in skratka, da je enostavno Ne, tak v, v občutek v tesnenosti, ne, prav, držim se zdaj tako, ne. Um, in uh, se mi je zdaj tudi zanimivo, kako se odnosi izbrišajo ali pa jih skoraj, da ni, te ime človeški, uh, socialni, kako so telesa, ki slišim, ne, se pravi, mislim, da je v repete oziroma še enkrat, da govori, tista se mi izdela, so črpanje, ja, je to. Če ne gledam, ne vem, da me gledajo telesa, ki so se omaknila v kot. A ne, da so tudi tukaj telesa, ne, niso posebe, niso, ampak so v bistvu telesa. Kako, kako, uh, kakšen je odnos do prostora, kako so te prazne lubanje, kako je um, moram povedati, da um, da je zame predmestje oziroma ta malo meščanski svet to je zame horor zgodba tako a priori uh, ker zato idilo imam zmerje občutek da je nekaj strašno zamolčanega kakšen zločin mislim. in se dost sem imela tudi v življenju pač to izkušnjo, ja naredo samomor pa vsi mučijo o tem ne. Uh, ali pa so bila kakšna, zlorabe otroštvo, posiljstvo ali kakorkoli. Ali. Skratka je, in me se zdi tako v tem smislu, da je ta, jaz to tako beram, da je ta poezija kljub temu minimalizmu nekako polna tega nasilja. Um, Doživeti ga enkrati um, nek način, to je pa ta zadnji del, tretji del, Um, ki pa moj govori v sanjah in kjer so se mi izdelati tako zanimive, recimo tale mi je bila samostojnost, uh, zelo všeč s tem predsednikom, denarjem pa zla domašnico, pa tako, da v bistvu ne, ne veš, ne, ko, ko, pride, ko pride trenutek, ko bi lahko spregovoril zase, nimaš besed. Ne. Se pravi, je ta, um, to nasilje ga moram še bolj definirati, če ga samo z enim stavkom je to to, da je nepriznavanje tega, kar je in kot si. No? Se pravi, ravno s tem prvim stavkom, da moraš kupiti svoj prostor pod soncem. Ne da, je, da ga priznaš, da ga spoštuješ drugemu in s tem tudi samemu sebi. Se pravi, to je ocenjevanje na zmeri dva zame. Tudi odnos do samega sebe se kaže skozi to, kako si do drugega. Jaz mislim, da sem s tem svoje 12 minut natančno uporabila in se zahvaljujem za pozornost. Hvala tudi za neko to dovolj celostno prav analizo vseh treh uh, delov knjige. Hotla sem se navezati s svojim vprašanjem uh, deloma na ta citat, ki si ga tu kar v telesu. Uh, pa tudi na tvojo obravnavo prostora, ali pa abstraktnih prostorov. Mm -hmm. um, in sicer me zanima na nek način odnos med, če zdaj govorim malo, generaliziram med objektom, pa subjektom. Mm -hmm. uh, girskim subjektom, če samo, samo mislim recimo te tej zadnji pesmi, fotoaparat, torej ko ga mm -hmm. odložim, se pozabim več kot enkrat. Ja, ja. Kaj se zgodi? Kaj, kaj je glediščna točka? Kako... Ja, to je objektivizacija, ne? To je to, absolutno, se pravim, ta subjekt objektivizira samega sebe in vse drugo. Uh -huh. In je v tem smislu um, tudi drtal tako imenovane prividne svobode, ki je kuker, skozi glavo ubijajo saj men, kot tudi gledam televizijo ali pa karkoli, da je to, da lahko izbiram med če rečem karikirano različnimi vrstami zobnih past, da je to moja svoboda. Medtem, ko je, pač so druge definicije svobode, na kateri bi se pravi, že to... Jaz sem delala v zaporu in to se mi zdi podobno kot, da ima zapornica na razpolago ali gre zdelo od devetih do desetih dol, na dvorišče pa se sprehaja po tistem kotku ali pa da ostane gor in da je to svoboda to. Ne, ne, se pravi, mislim da je da je um, svoboda pač drugi drugije, nikaj drugega, no, In tukaj znotraj tega se mi zdi pa zame je bilo fascinantno kako se mi zdel, da je zadela. dela, da je pač Anja tako jasno in to prikazala, da je ta pač pesniški svet nekak, da sem bila v tem prostoru, da je ne, ta um, tako ne rečem, ejdetično doživetje, ne, kot so rekli. Uh, um, in to mi je bilo ne, neprijetno, moram reči, da ne, ampak v so pa tudi tako lepe pesmi, ne, um, tudi s to objektivizacijo, recimo, v uh, Zenit je bila objavljena, ne, so nekaj tako, z, zgleda taka fril, mislim, tako, končna vsega dovolj, ne, in tako, in ta ampak to tukaj je pljuča so kupola, Mesem, tako um, je človek hiša ali, oziroma katedrala, no, tukaj. Um, tako, zanimil se mi zdaj to, no, čest so to tudi stvari, ki me zanimajo zato, ker sama vem kako um, um, različno doživljam isti prostor ali pa kako prostor tudi vpliva na me s tem kakšen je in kako je in čist grede sem prebrala, nisem prevedla, da je s arhitekturo, pač študira, ali se mi pač slov povedala. Jaz moram še to povedati, da želim pa vsakem od treh pač, ali pa še devetih povedati, kako ga osebno poznam, zato ker smo tako mehna družba in če ni to javno povedano, um, se mi zdi higienično, da povem. Oh, v tem smislu. Zapravo, Anjo sem enkrat pri Petru Semoliču vedela in enkrat so bile skupaj, mislim, da je bil en seminar, eno srečanje v Sanjah in smo šli skupaj po Truborjevi ali nekaj taki, se so večera, deset in da, da si mi rekla, da že delaš pesem, pa sem reka, daj pošel ni, pa mi ni. <laughs> in sem potem dobila to knjigo pač tako kot, kot je. In to je to, to, ko jaz uh, Anjo poznam. Um, In se mi je zdela tudi ta, malo se mi zdi včasih tako zanimel Štefan Remica, zelo cene, pa Jura, ta potokar je tudi, um, v, v, in mislim, da ima ta oba nek poseben odnos pač do tega prostora, kjer se uh, življenje ali pa, nahaja, dogaja, življenje, ki nas nekak preči ali pa ki ga ustvarjamo tudi s tem, da smo v tem prostoru. In tukaj, tukaj je tudi ta... Um, Način, kako ustvarja ta prostor, se mi zdi pač pesničko, se mi zdi pač ful zanimeva. Ful zanimeva. S temi rokami, s to odtujem, ne, bruhanje, pol, pa hkrati s tem, da je možen repeti. In kako je tukaj neka taka lakota, jaz se imenujem tudi pro recimo lakota, čeprav je to odnosna lakota lahko potem, da si od pač, pomembnih drugih podparjen kot tak, da si tak, kot si, da si, to obstajaš. To, pač, to je pa ta moj geštaltistični študij. Jaz zdaj študiram za psihoterapeutko, tako da mi malo to včasih preskakuje. Ampak um, um, pač, peram taka, kot sem. No. Evo, to še povedam. Dobro. Hvala za enkrat, Barbara. Besedo predajam. Uh, kolegu kolego čisto na desni doma ja ehm um, ja. uh, mi je bilo pač slišat barvino uh, v bistvu, um, a ja sem prositi da kar aha okay, ja. Um, moja izkušnja obranja um, je bila pač malo bregačna in uh, v bistvu um, v tem prkven delu, ne, nad zasebnostjo, mislim, če ta del se mi je zdel zanimiv in tudi mislim, čisto v pač, pesemčkem smislu in pod konceptu, uh, ker se mi je zdel uh, v bistvu tako na nek način da zelo druge kot sistem. Pač pesmi, oziroma zaporedje. In uh, pač da vodi to neko um, nit, neko pač temo uh, na tak pač dost specifičen način, ki uh, je tudi vključuje pač to je tako um, misimo, recimo uh, osnove tudi in tako naprej, ima pa to svoje zelo um, kako bi se reklo, humogne momente no, ki uh, ja. in, in sem izdel pač en tak, mislim, ta prvi del se mi pač raz del en tak prvi, um, zanimiv um, ja, pač kustva nekaj, en, en, en tak sistem recimo um, ki je, tač pesniški sistem, ki je bil pač narejen in um, nekako Se mi zdi, da uh, se mi je potem do pač drugega dela, recimo, in še posebno pač pri tretjem delu, mislim, v bistvu, to, kaj hočem povedati, je, da se mi zdi pričko, da berem um, recimo, tri različne pač dele, recimo, ne? Iz, uh, mislim, tri so, je pač prvi del, ki je, recimo, ima nek svoj koncept, ne? Potem je drugi del, ki ki ima tudi nek drug pač koncert, ki je drugačen sicer, ja, lahko je, pač definitivno se je, pač vedno to neko odzvanjanje, te notranje teme, recimo uh, tudi, če se tiče zasebnosti, pa opazovanji in opazovalec, um, ampak nekak um, meni osebno, ja, nekako se mi zdi, da um, pač ta nekak, Z manjkarmi je tle pač neka, vseeno, neka večja koherenca, no, pač, kak se tiče, eh, pač neka večja celovitost, recimo, v, kot celota zbirke, recimo, ne. Um, in pač, recimo, ta tretji del, ja, je čist, pač tko malo, tudi, kako bi se tam rekel, surrealistično, eh, nekako pač prikazano, kako se mi je, zdelo, mislim, čisto v ampak um, se mi zdi, da je uh, malo tudi manjka mi tle konkretno neka, neko vezno, nek vezni ki bi pač v, v bistvu celotno zbirko naredil, pač mogoče malo bolj um, tekočo, malo bolj prehodno, pa recimo temu. Uh, in to se mi zdela tako, pač recimo ena taka Um, stvari ki um, in nisem nekak um, pač tudi povečji upranjih in tako naprej um, pač ki me je nekak uh, spravljal nek tak um, ja pač polažaj, da se mi zdi, tako, da je ja, da je pač malo sestavljena na pač mogoč um, neenotno ne ampak uh, ja mislim celo sepravim tematsko gledano, uh, je um, pač ta prvi video počela s meni full stopa in, in to je mislim pač mogoč um, mogoče bi lahko reku da se v bistvu, v tem prvém delu tako počne kak pač postavi Uh, neka osnova, v, v bistvu nek vrh izbiljke ne žele, mislim, tako sem jaz res imam dač doživl do to. In, in, in pa rao, mislim, mislim, tudi v čistem nekem um, smislu uh, tudi sestavi peset in tako naprej, mislim, um, čist pač pesniško gledano, recimo, tudi opisovanje pa tako naprej, na, Je, sem si tudi označil ta del, um, v bistvu pri kronični bolezni, v tej pesmi. Uh, ta del, ki je, um, v, v kateri pač naprej naprej pišeš Anja. Uh, ko to pišem, opazujem svoje črke in one me zanimajo bolj kot vsebi. Ne, recimo, ne. Um, ja, se mi zdi, da je šlo tukaj pač dost na tej peč nekih formalni pač ravni tudi za neko recimo eksperimentiranje na neke ravni pa inkaro mogočne, pač kombiniranje in tako naprej pač različnih nekih pač principov. Um, ampak ja, mogoče mi meni osebno malo zmanjka te vsebine recimo pač pri, uh, pri konkretno rečeno pri drugem delu. No. Um, tako da Načeloma, ja, mislim, um, vsakako je to um, peč nek pesnički stil, ne, ki je, se zrata, ja, sem en intermed, za mi zelo všeč, sem je zelo všeč letošnji pač izbori, ki so prišli zelo, če raznoriki, ne. Um, in pač recimo, da je to mogoče ena taka celota, um, ki, um, Se mi zdi, pač mogoče malo, um, ja, pač um, nepopolna, ne vem še prava beseda, no. Heterogene. Heterogene? Aha. Ok. Ja. Neliko kupim to, recimo, ja. Um, jo. Uh, a smim, kaj pa če? Jaz se si sicer uh, mislim, da razumem, kako hočeš povedati, pa prosim mm. vse tri, da ne uporabljate besede, zanimivo, ker nam nič ah, ne pove. Ja, ja, ne samo uh, tebe, tudi barbaro, uh, vsi to počnemo. Uh, lahko razložim. Ampak bomo, samo ampak kasneje mm -hmm. se vrnemo. Ampak uh, mislim, da razumem, kako hočeš povedati. Mislim, da se v nekaterih točkah tudi lahko strinjam s tabo, sprašujem mm -hmm. pa se. Ali se ne skriva uh, vezni člen vseh treh mm -hmm. delov zbirke v naslovu tej zbirke? Mm -hmm. Kako si ti razlagaš naslov? Ja, um, v bistvu, ja, mislim, pač predstavljam si tako uh, pač dobesedno kot je ilustracija, pa kot je tudi v pesmi. Uh, v bistvu pač eno tako puščavo, recimo. Uh, ki se pač v kateri nekako ni, mislim, v tem pač metaforičnem smislu govorim, uh, je v bistvu uh, je pač vse, kar se pač pojavlja, je pač nekrat decimo, peč In če to pač preslikam zdaj v, v, v konkretno zbirko, ja, uh, Se mi zdi, da je v bistvu dost, dost logično pač razloženo, da se pač recimo skozi različne teme v različnih delih. To, recimo, v prvem delu je pač, recimo, pač ravno skozi te um, zidove in vrte in, to, in, in ta subjekt. Uh, še recimo ta neka hladnost, ta neka pač osebnost, recimo pač postavljena tako bo je napisano, ne pač recimo v tem smislu. Kaj pač vsak si lahko pač predstavlja, ne, recimo pač prek tega nekaj nek, pač privit, recimo, ne. Um, v drugem delu je pač, ne vem, um, pač dost teže, recimo, nekaj takega, se oprijeto doseči, recimo, ne. Uh, v delu je pač itak, se meni bilo dost, uh, tako, pač podzavest, si pač povedo, ne, ne. Uh, pač ta nek realizem, ki je pač nekje nota, če ne? je, recimo, neka notrenja zadeva, ja, in ponotrenje zadeve. <laughs> um, in tako, da tle pač so te asociacije čez možne. Tako, ok. Počnemo še kaj rekli in potem ja. skupajte o uh, tem. Ali jaz, izvoli, kako se ti vidi v to zbitko? Je meni bo zelo zanimivo bra, uh, slišati obe brani, zato ker jaz sem No, ampak to ni del kritike, kam z koncev to lahko rečem zanimivo v tem trenutku še. Jaz sem nekaj lih na polovici, pa vse verjetnosti, uh, pravzaprav se bolj strinjam z domnom in sicer kar začel, no pač, um, ko sem prvič bral to knjigo, Fata organa, mi je delovala na prvi pogled izjemno preprosto, kot večji del, kot zbirka dvovrstičnic, ki v nekaj nemo pežnosti sveta prikazuje ta prostor zasebnega. Tudi sama zasnova zbirke, ne, kot smo že omenili, za temi razdelki nad zasebnostjo, prav tam pod zavestjo. Um, že z naslavi priča o prostorski določitvi lirskega subjekta, um, ki ga pa v zasebno. Uh, ampak je pa hkrati, kar se mi je zelo dobro došlo in smo tudi že omenili, Zoprno je da zadnji, to govorim in sem mogoče on kje ponavljal. Uh, o prebiranju ne, da je zasebnosti vrš čas dodanek družben kontekst. Ali je to lahko uh, kontekst lirskega subjekta, ki je izjemno socialno aneksiozen? Tako sem tudi jaz ne, nekako, pa na nek v neki strašljivosti um, ali pa hladnosti prvega dela. Predvsemno v tem uh, in tudi meni v bistvu recimo se ta prvi razdelek nadzasebnostjo zdi kot vrhunec zbirke, ker, ker ima dodeljeno strukturo, ki se izrazito loči od preostanka celote, uh, dvojevrstične pesmi v njem so očiščene vsega balasta in pa tudi dobro povezuje to zasebne širšim družbenim. Uh, tudi jih uh, ta razsrediščen, nekako vsevedni subjekt ki prijizkuje prostore bivajočega, pa je to predmestje, vrt, podobne bivalne ali povbivalne strukture. Uh, in se le v bistvu v dveh pesmih z uporabo Asteriksa aktivno odloči za komentarji, s svojimi komentarji v prvih dveh pesmih. In sicer um, kot avtorski subjekt. Um, to je nekako sicer na neki strani delovalo v redu kot zonarni avtorski komentar, Po drugi strani pa v bistvu v pesmi ni nič posebno, kaj je doprineslo dodatnega. Um, to govorim za tega, ker um, recimo mi je bil ljub ta prvi uh, razdelek, ker je tudi recimo ena od uh, kvalitet uh, dobrih, tudi to stopnovanje zasebnosti, ki se je zmajni prostorov, da hiše seliti ta odprt prostor družbenega, recimo takrat, kaj veter odnaša za smeti po ulici, kaj je zaskrbljenost bivajočih toliko večja in tako dalje. Um, Pričemu se te vsake danije banalnosti uspešno priključujejo tem pomembnim bivanskim vprašanjem, recimo, ko potem Anja um, recimo govori to, kaj pred biv spanjem bivajoči na razume, kaj to bo hišto, pa da ne boji se smrti, boji se, da bo nje ujet. Lirski subjekt, ja. Um, in pač v bistvu, kar mi je pač v prvem delu tudi predstavljalo nekaj zelo pozitivnega, um, je pa nekaj ta želja po komunikaciji, stik zbivajočim, neko čudanje slednjemu, um, ki se iz začetne že omenjene pozicije, aktivne priključitve s temi komentarji, potem zgodiva ta bolj eleganten zastrt način deležbe prek te aneksioznosti na nek način. Za drugi uh, razdelek prav tam nekako spremeni gledišnjo točko in začetne dodelane strukture se v bolj svooborno, odprto formo ter bolj izpostavi osebne poglede lirskega subjekta, uh, ki jo pesuje predvsem neko družinsko in vsakdanje življenje. In meni osebno recimo tudi Mi je manj ljub kot prvi razdelak. mi pa deluje tam, ko uh, tematizira domišljijo, recimo lih ta karneval. In, uh, ali pa tam, kjer je na delu nekak viden, večji ustvarjalni napor, neke strukture, kar si pa ti omenila, predvsem v te pesmi Repete, ki se mi zdi zelo dobro osnovano, ter zaokrožen cikl med nekim prenažiranjem črpana inčeloca in ponovno umiritvijo nekako, tistko je že in ga je veliko lahko zamem um, Svoj vrh po moji pesmi nam v vključitvi ter pregravanih humorja temačnih pleti, bivanja ter nekakšne hladnosti, kot sem že omenil, uh, morda celo umirjenosti s pričo bivajočega, uh, ki nagrajuje ta osebni pogled. Um, zdaj najslabši No, najslabši, ni li kdo vroznojo s čevalicom, ampak mogoče meni najljubši je pa ta zadnji razdelek podzavestja, um, ki nekako po te prehojeni poti najprej z donanih in nato vnotranjih osebnih pogledov na zasebnost, še z naslavom seveda opozarja na podzavesti. In temu sledi tudi osebina, ki se spogleduje, kakor je mm. doma rekel z nadrealističnim načinom upesnjevanja. In nimam problem z pesmimi, ampak deluje čisto dobro uspelo in dramatuško tudi bi se mi zdi dobro zaključila cela. Jaz nimam to problema, kako so razvrščene. Ampak pravzaprav v tarih zdelah le štiri pesmi. In tukaj se mi zdi, da lahko za voljo tega samo nakazujejo neko smošnost. To preigravanje pa za prihodne. kar me pa zanima. zanimi, mislim, Me zanima, kam bo šla tvoja politika v prihodnjo. Ravno zaradi tega zadnjega, kar tudi ni slabone, konec koncev. Ker imam neko zanimanje za prihodnost. Hvala. Ja, uh, Anja, um, tukaj bi v, bistvu v tem trenutku rada so odšla uh, recimo dva pogleda, ki mislim, da sta jasno izkazala, da se jim zdi prvi del da najbolj trdno stoji in da je mogoče najkvalitetnejši. Pa je pa tebe, če sem razumila, prav ste pa nekako drugi in tretji del, pravzaprav mogoče bližje. Pravzaprav celota, no, bi ja, jaz rekla. Ne. Okay. Jaz gledam kot celoto. Ja, tam, kjer sem pa najlažje vstopila, je bilo po drugi delu. Dobro. Anja, skajka, moje vprašanje je, če v nekem, recimo, ta pisem Zenit, ki se nahaja v drugem delu, ne, ki si jo tudi ti omenjala, recimo omenjala pa vsak sem neki karbi v kontekstu naših izborov rekla, zmoješ karjanč s tapesem. Ehm uh, v tem smislu nekem mirnosti, lahkotnosti, pa se lahko strinjam, se strinjam. Z, pa se lahko strinjam s tem, da si da v kontekstu katera mi je ta pomoč po taborsem. No. Ja. Mislim, to določa, Če, če sem sem samo dokončati ja. starek, ne. Um, Kontekst, v katerem je pa objavljen, pa seveda lahko sporoča nič drugega. Kar me zanima, je kako so v bistvu, te pesmi nastajale, A je prvi del nastajal nekako usporedno z drugim, tretjim, ali kako si to, v bistvu, soj, to no, kako si gradila to zbirko. Ja. Um, jaz, kot kar, uh, sva se uh, s primožem dogovarjala uh, za zbirko. Um, sem skušala osnovala uh, nekje ideje in moja um, prva zamisel je bila ta, da mora imeti, imeti zbirka neko rdečo nit. Uh, niso mi bile tak ljube pesmi, pri katerih nisem znala prepoznati nekega veziva in mogoče nisem toliko dobro pravljac ne, poezije, kar se tega tiče, ampak sem pa hotela, da ko sem jaz v vlogi avtorice, da točno vem, kje je kaj zakaj. Ne. Um, in potem, ko sem pisala, um, tisto poletje pred oddajo, to je bilo jeseni uh, sem jaz hodila zelo veliko na uredništvo literature in brala in imela potem čist neke tretje ideje, ker prvodna ideja je bila napajati se uh, iz svoje sosejske. In potem sem polet dobivala neke čist tretje ideje, zelo romanske. Potem sem pa začutila, da so mogoče od mene malo preveč oddaljene. In potem sem se s pritiska časovnega pomankanja časa v enak prvotni idej, da nekak opišem neke drobce iz svoje soseske, Um, ki se mi bodi si kot otrok, bodi si kot um, že odrasla, opazila um, tekom svojega bivanja v tej sosejskih, konkretno v Vižmarjah. Uh, in vse te pesmi v, v drugem poglavju so starejše, najnovejše so pač iz prvega in tretjega dela. Ne? In ki se jaz um, strinjam z Aljažem in zdomom, tudi meni osebno najbolj zaokroženo deluje lihta prvi del, potem se mi zdi pa kot, da bi mi malo kondicije zmanjkovali. Um, me je pa zelo preseneklo uh, Barbarino branje in um, mi je v bistvu jemljeno to kot pohvalo, da se uh, tekst, um, da se knjiga lahko bere tudi na tem nivoju in ne bom zanikala um, Reči, barba je zelo pronicljivo brala to, ne, ne bom rekla, ni bil to moj prvotni namen, mogoče je bil tudi nek namen, vzbuditi neko groteskno stanje, neko tesnobno, ne pa nujno povsod in skozi celo zbirko, ne, um, ker recimo kakre stvari, um, kot so to, da slišiš soseda skozi um, zid, ne, To sem jaz pisala vse o stvarih, ki jih doživljam v um, sobivanju s svojimi sosedi in v vrstnih hišah. Um, Meni so se to zdeli kot kaj svem, neki drobci, neke cvetke, zaradi katerega je lahko bivanje kaj svem, bolj ustvarjalno. Uh, ampak uh, sem pa namenoma hotla iti v nek ta bolj hladen slog, ki mi je vedno bolj domač, mi je vedno bolj mi je vedno bolj prav, um, ker se, kot ste vsi tri ugotovili, uh, tudi jasno tudi neka uh, osebina spremeni s tem slogom. Ne? Um, kot rečeno, meni se zdi, da um, res mam ta občutek, da mi je malo kondicije zmankovali, tudi to, da so zadnje pesmi oziroma pesmi v zadnjem razdelku samo štiri. Uh, tudi meni se je to zdel čudno, ampak še nekaj, ne? Če sem se na začetku um, tega dogovora s Primožem počutila ful obremenjeno, kako bo ta knjiga sprejeta, kako bo kaj bo določen kritik, rekel o tem, uh, me je potem ta časovni pritisk vrkl v eno totalno pozabo vseh teh dejavnikov in sem začutila, da se res lahko igram a ne? in um, v bistvu to, kar je tudi Barbara uh, zelo bistro opazila, je najbolj ta programskost uh, vidna v prvem delu. Ne? Um, a lahko, ali jaš še nekaj si omenil, uh -huh. nekje proti koncu kritike? Um, ja. Um, če samo... Aha, ja. <laughs> um, To se pravi... Ja, pač v bistvu na sem izrazil to, kar se mi zdi nekak vrh pesmih, ta pregravanje, ki v bistvu temačnost, temačni plati, bivanje, humor. Um, da, kar se tiče pa z, ta zadnji razdelek, pa ne zahkaj, da mi ni ljub zaradi teh štirih pesmih, ampak zaradi samo štirih pesmih. Ja, ki ja, samo ja, ja. pač v bistvu nakazujo tvoja zmožnost, Um, ki se pravzaprav jo veselim, da vidim, kako bo šlo to, zato, ker se mi zdi najbolj nadrealističen in je raznolik od prvega in drugega dela, uh, ampak je res enostavno, samo štirimi pesmi mi sem dobil premalo. Gledi na celoto. Če bi samo te štiri pesmi bravo brez celote, bi bilo morda drugače, ampak v samem smislu celote mi je dalo premalo, samo nakazalo. In pač ne govorim, da meni pozitivno presenetlo, ampak rabim več. Ja, ja, ja, to zelo. lahko tukaj nekaj etkljiti? Ja. Mislim, eno vprašanje, mislim, če sem en nivo višji dam, a je zate kvantiteta, kvaliteta? Zdaj, zra, kako je s tem, zakaj je bilo 4,5, premalo? Sam Am, ravno kar pojasnil, v smislu celata. Ne govorim, če bi te pesmi same bral... Se pravi, kaj ti manjka? Najbržši ne manjka samo to, da so štiri, ampak nekaj v teh štirih pesmih ti še nekaj manjka. Ne samo to, da so štiri, ali kaj? Enostavno se preveč odrezano zaključi glede na prvi ali pa drugi Aha, uh, razdelek. Se to sem pa jasno, okay. da pač v bistvu v smislu celote, ne kot posamezne štiri pesmi. Če bi te same štiri pesmi bral na spletni strani ljudi literatura, bi bilo zelo drugače, kot če je z Birke Morgana s prvim in drugim delom za Ja, jaz tega občutka nisem imela, recimo uh -huh. da mi tako manka, da so samo štiri pesmi. Mhm, uh mhm. -huh. Uh -huh. to samo posebne. Jaz tako gledam tako kot Natja, si jaz pa it, ne, se prav tako. In tudi ta um, napor za to, da bi da bi bila razvidna nek sistema, shema mi je očiten, ampak mi je to tudisebijensko nekak se mi pokriva s tem, kar je v pesmih, s temi rdečimi vojački, ki obrišajo, pa temi prvokotnimi ki gradic, uh, tako da se mi zdi v skladu s tudi način, kako si pač hotela to priti do tega. Bi mela pa, sam ne vem, če je zdaj uh, čas, ampak sen, uh, spet bi se na eno višjo ravno, ne na to, kaj ste rekli, ampak ja, čeprav tudi, ne. Se pravi, če sem vam prav razumela, sta pohvalila doman prvi del, ki deluje kot sistem. Se pravi, izstopa in da je to vrh zbirke. Ampak razen tega argumenta jaz nisem slišala na drugega. Humor, to mi bi je bilo všeč, ker ga nisem zdaj jaz omenila. Uh, uh, pač domno lijaža, in Ljažovska se strinja. bi bilo zanimivo pogledati, iz česa ta humor ostaja. Ne? Se pravi, na vzadju, česa ima občutek, da gre tukaj za homor. Um, in nisem prvo obehti, se rekla veziva, da je bilo malo vezivo. Doma, se je rekel, vezni material, ni ga bilo dovolj, da bi se tekoče in prehodno bralo. Es, tudi sama, se pravi, tukaj so neke a priorne kritiške vrednote, da ne bo besedilo tekoče prehodno in da zato potrebuje vezni material kar sam povem, ko sem jaz to... To se mi zdi, pač bom uporabljala vsem to, zanimivo, lahko je sporno, lahko pač ni. Uh, Medtem, ko sem jaz prvi del brala, ne vem, se gotovo poznaš gospod danes od svojnika ali pa še kakšna druga, no. Skratka, kjer se pač zgodi ta potojitev, namazda rečeš, jaz rečeš, bivajoči, ja. In meni se zdi to premehna um, sama poseb. Jaz se spomnim, ko sem začela pisati, je bilo prepovedano uporabljati jaz. Je bilo treba tretjo osebo, ali pa skratka, tako sem jaz imela občutek. A ne. Se pravi, se je bilo treba izogniti temu. Um, tako sem jaz pač, ko so bile vse pesmi tako neosebne ne, in da je bilo treba. Nateko zdaj, v smislu, um, in mislim, da bo še v vsej natašeni zbirki, Pa tudi pri uh, Aleševi prilika, kaj ta jaz potegne s sabo. stališče in tisto točno izhodišče, družbeno, pri kateram se družba šele lahko vzpostavlja. In omankanje tega stališča mene skrbi. Skrbi me kot družbeno bitje osebo. Tako sem to pa povem. Hm? Lahko se jaz se nekaj navežem. Tukaj se samo prevečam, ampak mi dva, tako jaz kot doma, mislim, da smo pojaselni. Uh, zakaj je vrhunec, uh, za naj vrhunec prvi del. In ne samo s tem, da je, da je kot nek sistem ali struktura. Okay. Govorila sva tudi v preigravanju tega zonanjega, notranjega, um, govorila sva o nekem razrediščenem subjektu, o objektivizaciji, kjer se lahko vsakdo prepozna, uh, tudi že omenjen humor, tudi recimo vsak banalnosti na drugi strani premešane pomembnim bivanskim vprašanjem in ostalo. Tako da nismo tako imeli samo, da zrde zrc zr sistema, no? samo toliko okay. še, intermeca. No, jaz se ne o tem. Samo grede se. Imamo različno pravnje, jaz se prečar. Mm. Živiš, ti še kaj dodate v tem trenutku? Eh? O, v tem trenutku ne vem, ampak... O. Ok. Kaj pa vezivo? Kaj je s tem vezivom? Mislim, res me zanima. Res to. A ja, je to. Vezni materijala, kaj je to? Kaj je to, to da je besedila takoče in prihodno? Aha. Ja, ne, mislim... <coughs> In jaz sem to misel bolj pač točno v tem smislu, kot je tudi za. boljši razgovoril, okay. da, pač, da so pač ti prehodi različni pač precej, a, med različnimi deli precej... Med prvim, drugim in tretim, tako Ja, recimo, mislim, Aha. pa ne samo kot prehodi. prehodi, ampak hm. kot celote, govorim. Ne. Da, veliki, no, mislim. A Gremo pogledat, če ja. se konča prvi del, drugi del nekaj. Ja, pa ne mislim zdaj tega dobesedno, v smislu, Aha. da bi uh, <coughs> dal... Zdvorišč vanje zrevo, betonske lobanje, brez in vrat. Uh -huh. Ja. Cool. Ten... Po imaš tu, mislim, ta tretji del? Yeah. Indijanci, super pesem za konc. Posledica, moment streznitve. Zato, kar se je zgodilo, kar je bilo povedano in v prvem in drugem, smo rekli: Brnjačno, me se zdaj ful dobro, prav zelo dobro, v zadnji verzij. Pa igra, ko ga odložim, se pozabim več kot enkrat. Sme ima česka, mogoče še ona dva razmišljata, kako bi se odzvara na Barbara in izzil povabače publiko, če bi svoje no. eh, poglede vključila, kako se pa vibrali, a so, a so se vam zdeli povezani te tri razdelki, ali vam je kaj izmanjka, kako ste vi to videli kdo se vključil. Seveda se lahko tukaj lahko. da bi se odzvali mogoče na kaj drugega, v čemu smo se že pogovarjali. Meni zmoči to, kaj je rekla Barbara, da je bilo predpovedan, da reči, jaz me zanima, kdo je to predpovedal. A smemo mogoče, ker to ni v tem trenutku relevantno ja. za to zbirko, A, ja, meni se pa zdaj pomembno izkoristiti čas za to zbirko, potem mogoče med odmorom ali pa med kosilom. Če, če. Ja, mogoče, če tukaj nekaj rečem, ja. Um, Mislim, da je bilo tudi zelo, um, da sem se že na začetku pisanja odločila oziroma opazila sem, da kadar jaz uporabljam jaz oziroma pišem iz prve sebe. o stvarih, ki so še preveč sveže ali pa preveč boleče ali pa preveč prisotne, uh, takrat opazila sem, da je takrat moj ton preveč razčustvovan, preveč sentimentalen. Mm -hmm. da in take pesmi so bile recimo uh, del promocijske objave v literaturi in jaz to objave nisem bila zadovoljna. Te pesmi so tematizirala odno z mamo in jaz sem imela v bistvu, sem izprosila še po tej objavi čas, za, uh, da dokončam zbirko in sem se odločila, da jaz v to smer ne želim imeti, oziroma vse. Je ne še. In sem obotovila, da sem lahko dosti bolj suverena, kater ta jaz, kater je um, kateri ne pišem v prvi osebi etnine, ampak postavljam trditve, kot si nekdo od vas jo menil, da je pač to trdilno zapisano. Ne? Um, Hratke stavke, tako. Ja, in da so kot trditve, ne? Kot, um, hmm. mora biti opaske ali pa vprašanje, ampak da pač, da gradim nek svoj svet z nekimi trditvami. Ne? Kot Ja, ja. Um, in sem opazila, da mi to daje blaznost svobodo, ne? Uh -huh. Na nek način. In da tudi, um, Ne bi vsega tako tesnobro interpretirala, um, čeprav mi je zelo zanimiv, um, zelo tudi smiselen, okay, um, tvoj pogled, ne. Um, ja, odkrila sem eno svobodo v tem, mm -hmm. da uh, tudi to uporabim nekoga, um, ki je, kot kar nekaj manikenska lutka v izložbah, a ne, in um, tudi zato, ker je lahko model za, za to, kako živimo. Ne? Mene vedno bolj to kolektivno zanima in me je tudi zelo všeč, da ste opazali, um, da kljub temu, da se zlasti prvi del, če že tako izolirano govorimo o teh sklapih, zlasti prvi del se zelo um, ukvarja z bivanjem uh, in z nekimi banalijami. Ne? Ampak Tudi iz tega se da neke usporednice vleči z neko širšo družbeno realnostjo. Tudi recimo to, da vrt, ki ima visok zid, ni pripravljen se pogovarjati. Ne? To je čisto um, lahko usporednica, zdaj vlečeno uh, situacijo z begunci in tako naprej. Um, se pričujem, ker dobivam black out. No? Um, Ampak sem pa... Um, moram reči, da me veseli, da, ker me je tale razpravlja izpolna, da mi v bistvu ni problem slišati kritik, ne? Da, čeprav sem da kar nekaj živčna. Um, vezivo... Pa treba vsega vzeti kot kritiko. Ne, ne, se, ne. ne. Um, Meni men je zelo v bistvu včas, da se razpravlja o tem, kar sem napisala, ne? Um, jaz tega dela... Um, Še, ena, še en privilegij se sem je dožvel, zgodil med s tem časovnim pritiskom in to je bilo to, da sebe kot avtorico nisem več imala tako blazno resno. Ne? Mm -hmm. to, to se mi zdi eden večjih benefitov. Ne? Um, Ampak na neki točki moraš biti pa zelo resna. Si ja. pa, na kakšen način se najemlješ resno, na kakšen način pa to, da um, Res svoj um, <coughs> svoj način pisanja, ne? v smislu um, mi je zelo važno, da je nek red, da je neka čistost. Um, to mislim, da, da ste več man manj vseh um, To mi je nasploh važno, tudi kot, tudi kot bralki, da zgodba, pesem, ko jo, samo ko jo vidiš, Da je tudi neko um, pogovarjanje čisto na tej oblikovni ravni, da ne deluje preveč kompaktno, preveč um, zabito, da ne deluje kot nekaj, v kar ne moš vstopati, v kar je zelo težavno vstopati, a ne? In um, Po pogovorih z bravci sem videla, da je, da je to zbirko možno brati na različne načine, um, kar je tudi že iz vaših odzivov vidno. Um, se mi zdi, uh, meni je to zelo uveseljeno, um, mogoče se pa nejemnem resno v tem smislu, da bi me zdaj ti odzivi, mora biti negativni, potralj, ne? Tudi zato, ker sem z enimi um, od teh tudi že samo malo računala na njih, oziroma tudi se popazila, kot je rečeno, da mi mogoče kondicija je tekom gradnje zbirke malo popuščala, ne? To je moj občutek. Kar se pa veziva, tiče, se mi zdi pa, da bi bilo lahko. Um, tudi um, v, prvi, v prvem delu, nad zasebnostjo, um, kot rečeno je nek ta um, bivajoči brez obraza, zares. Medtem, ko v drugem in tretjem delu, se mi zdi pa, da se večkrat pojavljajo neki medosebni odnosi, z s z družinskimi člani a ne? in um, lahko tukaj razumeš, se zdi, da si um, zelo prodorno tukaj izpostavila neko nasilje ne? in, in izbrala neko um, smer branja, ki, je, um, ki jo definitivno lahko podpreš na, na vseh nivojih. A ne? Ni tako, da si se ti nekaj namiselna, ker, a ne? dam nek se da poguran, ja. Mislam, se sem si morala. Če sem ji pustila. A, ampak jaz to dajemam kot odliko. Da mi pustiš, da mi daš samo par točk v prostoru. In moram polje svoje podsinec gosto. In si uh, predstavljati stvari, ki so naj zgovorjene, ampak na nek način so pa prisotne, no. uh -huh. in, in tista z vodo, z kako prideš, tismo na log, tis je krasno. In tudi zaključek s temi lasmi, da se pravi, da na nek način dokorenim na novo. No. Uh -huh. ne, te, to so tako. Mene mena je to presunno, uh, ja, meni je to godilno, Če tako. Jaz uh, moram na tej točki, uh, še vi dva priložno za zadnjo repliko, če jo želite, sicer moramo pa počasti ta pogovor započiti. Mislim, z mojej strani, kar se tiče prejšnjega vprašanja, je že Anja sama odgovorila, kar se tiče teh razdelkov. Bili smo naredni tudi v različnem času, um, tako to pač vsega, kako se bi razlikali, že, že s tem. Tako da mislim, da smo na to že obgovorili in če mislim. Da... Dobro, redo. Potem se vsem štirim zahvalim za konstruktivno debato. Pričakujem od publika. Smenim pritegniti malo vaše tudi od fotografinije kritika z je debato, bomo a, si pobliže pogledali a, zbirko Tibora Hrsa Pandurja, zadeve. Tibor, prosim za intervencijo. Okay, duži, sam, a, par kratkih izsekov. Ne vem, če koga to dejansko zanima, razum če lahko jim želi to podoživljati, saj kaj drugega je to, kot podoživljajoča mašina, čemu drugemu služi. Pesnik od pesmi nevočljiv, pesem nevočljiva od sveta, ne svet od pesmi, ne pesem od bravca, ne korenina od neba. gresta posreče, čistost grafitev in izgubljene nedožnosti, Adam in Eva zaprte je provete, se zbuja ali najde ali pravila sovraži ali misli ali ignorira ali nima morale, kdor da, kdor je čist, kdor samostane. ostane. Mogoče pa so te slike samo fiktivne oblike, ki napizdujejo možgane, da jih je vredno sanjati, kot neka zgodba, ki ti jo splete za zavez, da jih zavest za verjame, dokler jo bereš in zgleda zanimiva, ker se ti sproti samo argumentira in osmišlja in dela zanimiva, kot da lastne predpostavke sproti sprejema, kot da te sproti programira s posledicami in vzroki, da se ne zbudiš, da dalje sanjaš, da sploh preživiš. Hvala Tibor. Uh, Tibor Hrs, pandurjer, rejena leta 85 v Mariboru, <kuh> diplomiral ena oddelku za primirjalno knježevnost piše poezijo, dramo, eseje v literaturi in gledališču med drugim objavlja v mnogih domačih in tujih medijih ter literarnih revijah v tisku in na spletu. Poznamo ga tudi kot prevajalca in sicer iz nemščine, angleščine, srbohrvaščine. Leta 2008 je v gledališču gledel je bil v gledališču gledil v prizorjenega v dramski prvenec Sen Sen Sensen sen, sen, za katerega je leta 2013 prejel um, tudi nagrado za mladega dramatika na tednu slovenske drame. Uh, Tiborja poznamo kot ustanovitelja para literarne organizacije in revije Idiot, je seveda njen urednik od leta 2009 do sedaj, pa deloma v povezavi s tem tudi je leta 2015-2016 deloval kot programski vodja Mednarodnega festivala literarnih praks v razvoju literodrom. Uh, je, Njegov pesniški prvenec, Energy mašina je izšel leta 20. Zdaj pa je pred nami njegova druga knjiga. Že omenjene notranje zadeve so izšle pri literi. Za našo obromavo pa je izbral kritik Aljaš Koprivnika. Aljaš, če dobriš, da predstavim. Aljaš je pesnik, literarni kritik. Pod sledi sodeluje redno z različnimi slovenskimi in mednarodnimi spletnimi portali ter revijami, ne bi jih naštevala, ker približno spremljate te stvari. Znotraj svojega akademsko-literarnega raziskovanja se največkrat in najraje posveča umetnosti v literarnim tokovom začetka 20. stoletja. Sicer pa je bila njegova poezija objavljena prav tako v več revijah, tako mednarodnih kot slovenskih ima pa tudi že nekaj prevodov v angliščino, češčino, grščino, hrvaščino, nemščino, srbščino. Živi razpet med več mesti Ljubljano, Berlino in Prago. Kmalo, če so informacije prave, sledili zvona. V Ljubljano se vrača po slovensko literaturo, med drugim organizira Mednarodni kritiški simpozijo umetnost kritike. V berlinu. Med drugim, za slovensko literaturo skrbi tako, da pripravlja antologijo mlade slovenske literature v Nemškem prehodu. V Pragi deluje kot programski direktor Mednarodnega literarnega festivala Mikrofestival in International Arts Center Prag. Trenutno pa končuje ali pa še, še deluje na svojem doktorskem študiju v Lizboni. Kaj pa sledi v Lizboni? Počevanje sodobne slovenske poezije pa poslušanje, far. Uh, ali ja zakaj si izbral v Tibor Evolisteško zbirko? Ker iz slovenske sočasne literature, bom kar začel, ne bom omenil, uh, pa seveda Prvenc, čeprav vam tukaj napisano tudi Prvenc, ki je leta 2010, kot si rekla Maja, z, zaradi te izrazite neposrednosti in raznolikosti jezika marsik je to razglasil kot neko novost, znotraj slovenske poezije, ampak se bomo pač osreotočili v drugi pesniški zbirki na radnih zedeve, ki po skoraj deset, desetletnem premoru v večini primerov nekako tudi pomeni organsko nadaljevanjo svoj realne poti, postopkom in izrazju, ki smo ga pri Tiborju že vajeni, ampak pomenljivo tudi nadegrejuje prvenac in vnaša nekatere spremembe in novosti. To je recimo vidno že z dolžino, ki sega čez 200 strani in se v bistvu zbirka zapisuje izjemno S Svojim naslovom pa in pa začetno avtorjevo izjavo. Vse v te knjigi omenjene osebe so sanske projekcije in po vsej verjetnosti ne predstavljajo realnih oseb, živih ali mrtvih, če tudi z njimi korespondirajo. Um, s čimer na strukturo, ki se tokrat gradi z področja sanj, iz človeške podzavesti njegove notranjev stino zvanj. Uh, to še podkrepijo recimo uporabljeni moti, uh, moti ki svojimi citati pripadajo če do psihoanalize, Freudu, nemškemu dramatiku Millerju, ter govor in dejanskega poglavarja Smo um, vsi trije pač v bistvu se naparjo z tega področja um, Ampak na drugi strani že ob samo zbirko znotraj prve pesmi, um, ki nekako prikazuje svet notranje in time, Uh, spredvidimo, da ne gre zgolj za ali dnevnik sanj, kot so se tega denimo v preteklosti posluševali nadrealisti. Uh, prav tako na idejni ravni v večini primerov ne gre za neko zamakneno avtomatsko pisavo, če tudi je v območju zapisana, zapisanega vidna nadrealistična želja po združitvi zavednega in nezavednega v neko novo realnost. Tukaj, ko sem recimo jaz bral to knjigo, mi je zelo na pamet takoj padla knjiga Sni, to se pravi Sanje, Indri Indriha Štirskega, enega najpomembnejših uh, čeških nadrealistov, ki je pravzaprav tudi uh, svoje tekste gradil iz področja San sicer je njegova knjiga veliko, veliko krajšega obsega. Um, in so doložene podobnosti, ampak seveda pač um, tudi temeljne razlike, kot sem jih pomenil. Zato, ker pri njemu je res je šlo za to zamaknane avtomatsko pisavo, ki so nadrealisti recimo. Uh, Ampak no, če gremo naprej, uh, notranje zadeve označuje predvsem ta fragmentarnost, kot neka jutranja sestavljenka, spletena iz prezorov sanjskosti. Ampak krati že je posredovana skozi udor ali pa celo cenzuro neke budne realnosti. Uh, ko se pač prebudimo, uh, kar je vidno tako na osibinskem področju, um, recimo, ko že prej bo omenjene intime, tersanske prizore, uh, hkrati plnijo um, tudi mhm. apokaliptične podobe sodobnosti in prihodnosti sveta, ki pričajo avtorevi angažiranost in temu tudi preublikovani snovi, kot smo pač angažiranosti pri Tibori živajnih iz prve vesniške Zdaj, tukaj bom tole malo kar preskončil, da ne bom blazno verso bral. Um, tudi v tokratnem delu dobimo neko izpostavljanje revolucionarnega posameznika kot neko protiv svetu, uh, kjer ta posameznik predstavlja most ali pa medij boja, ki se iz njegove naturalnosti vse čas v neko zonalno resničnost, Um, ter poskuša preseti to množico prepadov, ki potekajo med psihično in fizično realnostjo, socialnimi in diološkimi sistemi in podobno. Um, Dosega tega omogoča predvsem ostvarjalnost, recimo, če se samo sredotočimo na ta vers, ki ga bom prebral, plešeš in pišeš silo življenja, ki te sili, da si, ki tvoja pesem sploh omogoča, kot na ta sila življenja, um, ki nekako, recimo, pesmi v svobavi, sebe omogoča neko tajemljeno orožje se popada. Ampak, na drugi strani, potem tudi poteka ta omejitu zmožnosti, se spet nekaj drugi, Tibor potem uh, zapiše neko, neko mogoče malo realistično sliko. Če se bomo samo z besedami bojevali za nekopravnost, bomo dosegli samo je besed. Ker v bistvu to moč a, poezije tudi ironizira prek naivne rabenjevnih sredstev, predvsem v rim, ki so pogosto opazne pred v kratkih a, pesmih. splošno se je že k malo po nekaj prebranih pesmih, samo celota izkaže kot večkratni preplet, izmenjava kontrastov, ki poteka med individualnim in kolektivnim, oziroma med epljiko in liriko, kot smo se pogovarjali med odmorom, a, ter se nasplošno kaže kot nekaj skorak med posameznikom te realiteto, družbanega sveta. Temu sledijo tudi spremembe, perspektiv ljerskega subjekta, raznolikost govora, kjer je na delu za Tiborja že znana ta, pač v bistvu prisotna medbesedilnost, značina za njegov po ki ki nekoteka zgolj prek drugih literarnih del, popularne kulture ali pa družbenih situacij, tamveč tudi realnih in imaginarijih sed, s katerimi izmenologa prestopa v nekakšen dialog kot v spremni besedi obotavlja tudi Sinanovič, so pri tem protislove zapisane, zapisane tudi v samem pogledu na svet. V najširšem kulturnem smislu kot nekakšen razkorat med vzhodom in zahodom, tudi v mnogih omenbah tretjega sveta nasproti globalizaciji, uh, tudi kar se tiče um, čisto dojemanju, uh, razumevanju Sanskega iz obeh polov. -pol Po eni strani je recimo ta sanskost lahko predstavlja v drosti, po drugi pa po tlačitu. Ampak Pandur to delito nekako presega z pozivanjem, ki se pojavi v nekaterih pesmih nekaj prvobitnosti uh, nasproti realnosti neoliberalnega sistema ter današnjih oblik represije, ki v svoj nadzor želijo prevzeti celo sanje, pričem pa paradoksalno, kot gradnik ustvarjalnosti, pomenijo pravo sanje glavno kot območje boja. Um, pri tem, če pogledamo, če gremo iz izbine na uvekovno zasnovano, smo tudi spet zasočeni za tem prepletanjem. Vse uh, je celote od daljših skoraj da proznih pesmih, do krajših bolj intimno zasnovanih verzov, vse do najkrajše forme aforizma. Uh, pesmi v nekaj primerih nagovarja druga drugo spet druge se radeljujejo uh, kot širša na celota ali cikl. V splošno pa jih gre razumeti kot nekakšno krpankov. Nekakšen literarni labirint v neskončni pripovedi eh, subjekta. Um, po mojem mnenju, no, kot sem jaz bral, mi vrh zbirke predstavlja predvsem te daljše, prozne oblike, v katerih uh, Tibor narativno zelo uspešno ceboj soča, sooča omenjena protisloja, ter sveže premišljeno gradi ta v neko širšo celoto, ki odslikava nujnost ali vsaj možnost premembe v današnjem ali prihodnem svetu. Zbirka je konc konco možno razumeti tudi kot neskončno lirično epopeja Kričečega v Poščavi, v kateri ta negledina glede na vseeno gradi ladje kot nekakšen večni simbol prehoda k možnosti rešitve, kjer se ladji pogosto pojavijo tudi v pesmih. Zdaj, velik problem te zbirke je seveda tone, da pač za racijanske tematike je zelo težko jo interpretirati. In na drugi strani, ali pač pesmi to interpretacijo, kot iz območja Sanskega, pravzaprav potrebujo ali zahtevajo. Um, tudi recimo sem imel pri prvem branju, pri teh seriji krajših pesmih, ponekod probleme za mogoče malo preveč balasta in pa to že, kot sem omenil, uporabo RIM, uh, kar v nas nekako zarisuje to vprašanje o zavestni uporabi organizacije in parodije, Ali gre na drugi strani tudi mogoče za nekatere manj uspesne poskuse, recimo v narekovajih metanja sanj na papir. Ampak čisto na koncu, bodem po večjih obradnih, to v bistvu kot rečeno je sanski material in ga je zelo težko razložiti in zelo težko reducirati. Um, in Osebno mislim, recimo tukaj tudi zelo zanimivo, žal nisem imel opcije, seveda nimam niti realne knjige, ampak večji problem je ta, da nimam hrvaškega prevoda, zato ker tam je v bistvu notranje zadeve so, kot, kot vemo, najprej šle v tujini in sicer kot okrčen izbor, na to pa pač v bistvu ta knjiga veliko del daljšega obsega. Um, tako da zelo zanimivo in to bi si želel pač narediti to primerjavo, ker bi potem mogoče lahko tudi dobil ta dogovor, da mogoče bi um, uredniško delo in krčanje mogoče celo še, um, ne ravno nasprotno od ostromašanja bi še bolj potenciral ta je uh, boj, ki je pa zelo zanimivo. zanimivo. <laughs> Evo. In predvsem odstupojoče, pač se nakazuje iz današnje literarne produkcije v Sloveniji. Tako da nekako to... Srbski te voče. Srbski, pardon, srbski, ja. Srbske, ja. Sopreče. Samo se ta jugoslovanski prostor je tako med sabo povezan, da... Srbski, hrvaški, če se ne gremo na cenu dizbi... imajo... ...srbski, hrvaški, če se ne kremo na ja. imajo, odskoči, ja. imajo drži, srbi, pa hrvati simultane prevojavce. No, se pač, mislim, ta, ravno v tem pristoru, v Vladimir Jurišič, ki govorimo, je zelo prepleten, ja, potem tudi s Harbaškim so so in vsak. To pa, kmeni, in so jasno. Ja, ja, to sigurno, to sigurno. No, in, ja. ja, sicer, verjam, da to je pomembno ne zdi se mi pa v bistvu to v bistveno za interpretacijo tehnigenov, tako da, uh, mislim, zdaj se uparjamo s tonom, ne z izborom. Samo to samo bi so hotla reči. da vas prekinem pri tej debati. <laughs> um, Uh, Nekaj težav imam s tem, da je knjigo težko interpretirati, ker gre za sanje. Uh -huh. um, ne zdi se mi to v bistvu dovolj trden argument, ker se še vedno pogovarjamo o poeziji. Uh -huh. um, A lahko če to probaš mal... Ja, ne, se, se kot sem pač rekel, ne gre se da pač, da ne moramo interpretirati celotne knjige, gre se za določene primere, kot recimo predvsem to, ko se meni recimo zgodil odločilni premik med prvim in drugim branjem, recimo pri krajših tekstih, uh -huh. ko je, um, zdaj le, žal nimam tukaj knjige, ampak recimo so krajši teksti, ki uh, imajo recimo zelo neko naivno rabo Rim. Zelo tako, skoraj da, če zelo grdo rečemo, infantilno rabarje. In mogoče, mislim, jaz sem to obral kot teorijonizacijo, kot parodijo tudi, pač te, da, da vas čas postavljamo poezijo kot rešiteljico vsega, um, kot zmožno nekega konkretnega preobrata zato sem tudi prebral recimo verze, v katerih, recimo, Tibor govori o tem, da pač s bom, če se bomo bojevali s temi besedami, bomo dosegali enakopravnost besed in pač šele z večjimi brani lahko postopamo uspešno v to interpretacijo, ki pa se lahko seveda razlikuje tudi. Ok, recimo, mislim, da te bom mogoče še kaj kasneje vprašala. Ok. Um, si se samo za trenutek recimo temu epske ravnine, ali pa razsežnosti te poezije. Uh -huh. um, zdi se mi je mogoče pomembno, za koga ki knjige ni bral. Uh, ne bi v bistvu rada, da izhajamo zgolj iz nečesa, kar smo mogoče prebrali v spremlji besedi. Uh -huh. uh, ali lahko mogoče samo probaš razložiti, kaj ti vidiš kot epskost te, te poezije no, ali te knjige? Um, zasnova, ki pač v bistvu, recimo tukaj, kot se z Barbaro govorila, Um, pre, pred morom na kakšen način je ta prepletanje krajših, bolj liričnih tekstov in te um, pismih, ki so po več stranskih ki so reje po ekipskega značaja, um, podobno nekemu drugemu, umorni izboru. Ne? In predvsem pač ja, čez uh, um, po v družini in tudi uporabe, recimo konec voncov, so uporabe tudi nekih, um, recimo tudi bibličnih motivov, tudi ladje, kot sem omenil. Um, ta prehajanja, če pač v bistvu epsko, širino sem jaz videl predvsem, v, kot rečeno, v teh daljših pesmih. Ok, hočem samo reči, da ne bi rada našla to, da je pesmi veliko. Ne, Z... ne, ne, ne. Ne, ne, ne, bo, ne. Ne, bo, redniko, v... recimo, tematsko, tukaj, ja, ne, kdeš, Ne, ne, ne, ne. V, v pesmih govorim. Ne govorim o zbirki, zato, ker je 200 strani in več dolga, da je zr tega epska. Gre za pesmi, ki so dolge, pa več, več uh, strani in so zelo prozno zasnovane. Uh, in so tudi, recimo, v, tudi zelo, za razliko od krajžih, ki so pogosto bolj lirične, soznovanje uh, bolj kolektivno, za neko večjo, neko večjo noto uh, boja proti neoliberalistični realiteti današnjega časa. Okay. Uh, ker si to omenil v vodu, uh -huh. uh, jaz sem uh, šla pred tudi energy machine in me je v bistvu samo zanimalo, ker praviš, da gre za nadgradnjo. Uh, jaz mislim, da v bistvu na nek način Tibor ene postopke mogoče zelo upodobne uh, uporablja, ampak ali lahko samo uprobaš razložiti, uh -huh. kaj, kaj se ti zdi bistveno bistven presežek ali pa iznotraj pač njegovega opusa na uh -huh. njegovih načinov? Ja, mislim, ko, kot smo govorili o podobnosti, pač ta neposrednost nepostrednost jezika, ki je značilna za njega, pa ta osebinska prepletenost ki se tudi tukaj, tukaj pojavlja, kar pa nadgradnja pa predvsem osebno, ampak to je zelo, zelo osebno, ta samska tematika, ki je res narejena po nekem, recimo, ki je izven slovenske poezije, ki je v bistvu oseeno res, ker kot sem pravil, recimo sem se, kot sem rekel, referenco češkega nadrealizma, tako izpolnjeno določene eksperimentalne poskuše historične evangarde na čeških klev. V, v, v, vse je uporabljala v slovenski literaturi ogromno sanskega in tudi um, nadrealističnih poskušev, poskusov, uh, ampak uh, predvsem v teh daljših pesmih uh, me je pač Tibor pripličal, bolj kot ostali recimo, kot ostal branje In tukaj je ta nadgradnje v, sans, v sanskemu. Ok, torej recimo v tem, kako Tibor kot pesnik, ne, ne Tibor kot oseba, uporablja sanje zato, da z njimi dela poezijo. Mislim, kombinacija sanskega in kako pač prav uh, premešat sanskim z realiteto današnjega sveta. Ja. Misim, sprašujem po pesniškem postopku, no. Ja, ja. Zkrat, kad, recimo, tega To je prav, so sami, na drugi strani je realiteta pomružbanega sveta. Okay. Dobro, hvala za izpoveljaš. Uh, prosim tudi, tudi ja. o, najprej povem, da Tiborja skoraj da ne poznam. Mislim osebno, da sem ga pa hned videla, da sem sledim idiotu približno od začetka, ampak ne skos in zmeroma. Se pravi, poznam nekaj njegovih tekstov ali pa tudi ne samo pesniških, ampak tudi uvodnikov, pa recimo košnih debat, ampak tudi ne zelo in da ga poznam tudi kot enega izmed junakov iz Kobanove pesmi, dveh. Um, se pravi, Praktično noč. Uh, in potem sem odprla to debelo knjigo, ki je... Um, ja, jaz namarjam debeljih knjig poezije, zato, ker se vezi, da posebi posebej, če jih moram v bistvu relativno hiter prebrati. Ne? Um, in um, se ti kar naprej upravičujem, ker sem odprla na strani Ker govoriš o Liviji, ali je to tvoja mama? Ja, pa mažu Aha, se rekel, to je ta poč, znana familija, ne? In potem bo zdaj to tako v tem, ne? In potem sem zelo spremenila zvoja nene, moram reči, ko sem šla uh, od začetka brati. In dlje, kot berem, bolj mi všeč. Moram reči, da še ne bom nehala brati, ampak bom to stvar še brala. Še naprej in uh, še večkrat. Um, in se mi zdi, da uh, je mislim, res polno dosežakno. Tako da tle se z Aljažem ažem, zelo vesela, da te je zbrala. Pouze uh, mi zdi pa, da, da je zbirka v bistvu kar neka napotila. In se mi ni v tem smislu, um, da bi imela težave. Z, z razlago, ravno tako ne z interpretacijo, še posebej, kam je avtor tako prijazno, da tole na pot, vse napor pisanja in doseči kvaliteto lastnih sanj, tako kot neodvisnost od interpretacije. Se pravi, to je poezija, ki hoče biti neodvisna od interpretacije, ne, kar je seveda ne bo rad. Ne? Kar povem, ker to nam ošlo. Ampak, ta napor se mi zdi krasn sem super, podpiram ga. Um, ravno tako ta, mojem mladeniči ne bodo delali, kdo dela ne more sanjati, modrost pa prihaja v sanjah. To se mi zelo zelo pomembna in krasna je tudi ta, v čemer je pač pisal tudi super pač Sinanovič, sem mi zelo to en boljših, mogoče negojih, esejev um, in ta boj, no, v katerem pač tudi Moani spiše, Se pravi, kako nekako loviš samega sebe in potem lepo prijazno pove. Na teh straneh so izrisani moje življenjski problemi. Začne. Plan za prihodnost, druge nazgode, bla, bla. Kina je preko vsponov in pacev pokaže dokaze, da se je onako odprlo, da piše, da živi, da se sooča s problemi, rešuje, da vse to podoživlja in tako, da nori, da bi spet ujel. Skratka, um, jaz to berem kot ene vrste skoraj, da doživljajski tok, In mi je ravno zaradi tega zanimljiv, kako to teče. Um, um, če je to lahko reka, mislim, je to full je, full je dinamično, full je živo in eden od absolutno ne samo klik, ampak pogojo, da se to lahko zgodi, je pa jezik. In, in način, kako jezik prehaja in s tem tudi vsebina. Um, mislim, ta, ta celota se mi zdi Res, res dobro, no. uh, ne samo te krašave uh, pa počti slengizmi, ampak je tudi dobesedno nekje pove in teh modrosti, od katerih je pač avtor prebral dve ali tri, je še več notri in tudi tem, ki jih odpira. Odpira Znotraj te knjige jih je toliko, da mislim, v petih minutah jih ne morem niti nakazati, Uh, ampak ena od med njimi, ki bi jo parada, je pa ta, da nekje reče in tak versije, da problem slovenske literarne ali pa ne vem če je ampak literarne scene je v tem, da se da ne piše tako kot, tako kot in kar se govori. Ne? Se pravi, da je ta razkorak med tem, kar govorimo in med tem, kar pišemo in tle, tle not je to moje, pač nek cenzor ali pa nek, nek, nek, ne, ne, se pravi. Recimo, to je ena od delik, ne? se pravi materijala, je res ogromen um, in sem zelo vesela pač tega. Tisto, kar se mi zdi zanimivo, je pač tudi konc, ne? ker so, začetki so taki. Ne? Sej um, moram reči, da ne bo da gvorjamem sem temu, da je pač življenjski problem in tako naprej. Ampak ta boj, ta spopad, um, tudi v povezavi z naslovom. Ne? Se pravi, notrenje zadeve beram tako super, se za tega, ker me na ministrstvo za notranje zadeve, ne, se pravi, in vemo, da so v ohlači, pač glavna, se prav udba ali pa tako drugi del ne tega, pa pač uh, policaji, pa tako naprej. Ne. Uh, hkrati ta notrenjost, do kateri smo že doskrat slišali, jaz ne verjamem to razliko, tako notrenjost, zunanjost, da je to, ki je zelo, pač spet pravim, da sem iz 20. stoletja in da tista stvar, pač, ki so jo feministke všeja, so tih pogromtali, kako pač družbeno preči, intimno, ne, da to verjamem, mislim, po mojih izkušnjah so stvari take, ne, da se tega ne da uh, pač ločvati, oziroma, da pride skupaj v paketu, in, ampak to dela vmes. In vse je tukaj napor, da, da bi se to na nek začin pokazalo, da, se, da, da pride do nekega upogleda, ali pa razkritja, ali pa uh, in, in ta um, prav boj, v tem smislu, da se spoprimeš s tem, se mi zdi, ja, mislim, to je mojo zdoštovanje. No? Zatem, recimo, stojim no, kot bravca, pa Ti ja. Hm? ja. Ja, ja. da kaj smo bila, eno na mojih taničih tudi... pesmi, je prav tisto slovenski literatist, in ki smo mogli zavrati sanarhistov. Tudi tako, ne vem, kako je ta sanski, mislam mogoče, da jaz sem prav rekla, da je to ena finta, da zapravo na nekaj čini po svoje pove stvari, tudi navrjavam, da so vse, in jaz mi prav iz stale ne vem. Ne? Mislim, to bi bilo eno tako pod vprašanje, ampak ni važno. Mislim, v bistvu mi ni važen, ampak uh, tako mi je zanimel, kako pride na dan ena um, zelo konkretni prepoznavni obrisi družbeni, no, kateri tudi jaz živim, pa jo zato mm. recimo lahko mogoče vsaj delamo prepoznavanje. Mene tudi to, no, če pač, koliko prisedi omenila, pač toliko, večkrat, ko preberaš, ja. več ljubiš, In tukaj recimo, ne vem, potem bomo ti povedal, ker kar okay. se zakaj tukaj češko to menjam, ker sta se dva vidika češke avangarde prepletate tukaj. In si in pa poetizem. Poetizem je blazno uporabilo Rimo in ta nek bolj liričen moment. In je blazno zanimivo, da je pač v bistvu, ne vem, če si jih bral, ampak da se je pač to zgodilo mogoče totalno nezavedno um, in je dobro. Ne? Če prav razumem, bi skratka lahko ta knjiga bila tudi ena od tvojih izbir, glede na nek fokus družbeno relevantnih, eh, lahko objevlajo. A okay. yeah. se lahko samo malo še zatrenuta potakne tak v lirskega subjekta? Eh, kdo je lirski subjekt? Eh, a je to samo, ali pa je to sploh, ali pa je to nujno avtor? Ali je lahko to kultor ali je lahko je neka kolektivna zavestka? In koliko je individualno, koliko je univerzalno, no tako to problem nekak. Vau, wow. uf, tukaj smo čisto stalo. Lej, lirski subjekt, jaz sem šla sko ta dril Šolski In na mreže je v tokrat kos in me ni prav, bi rekla, pripričal, oziroma ta scena primarjalne ni bila enih srečnejših poglavij mojega življenja. Po prvi strati. Uh, in ta subjekt, jaz kot pesnica pravzaprav ne vem, kaj ne z njim počnem. Uh, zdaj pa, kako pa berem ta, ko ja, če je pesem, to ni isto kot avtor. Mislim, tudi če se trudiš zapisati, recimo svojo autobiografijo in hočeš biti resnico ljube, kot kar hočeš, je uh, zmeri razlika med tem. Tisti, ki ti piše in tisti, ki tam noter pripoveduje, oziroma kar je zapisano. Ne? Ampak se tem točno ta notranje zadeve, tudi, to je tudi ena od tem, te poezije. Um, se pravi, apsolutno ni isto. In to, da, um, da, kaj ne rečem, da se bere, Literaturo kot rumeni tisk se mi zdi tako, res, ne vem, zaplankan. Ampak se dogaja v Sloveniji, to je svet slov, pač pesnike ali pa pač kaznuje z denarno kaznijo, ali pa, no, vse poznamo te zgodbe, koli. Hkrati je pa ta moja izkušnja, to je pa izkušnja taka, pesniška, da bolj, ko sem na nek čin osebna. Se pravi, bolj, ker skušam globoko to svojo skušno, ki je moja, singularna, ta, konkretna, bolj skozi jezik prihaja to lahko kot univerzalno. In to je tak paradoks, kaj ga jaz nekako ne znam razrešiti. Ne vem, zakaj se to zgodi, jaz mislim, da je to zaradi medija jezika, ne? da jezik to nardi, pač poznam pa tudi te teorije, no, nekih tudi nuansih so omenjala ali pa seveda Foucault pa to naprej o, o smrti avtorja, kar, kar se tudi ne strinjam čisto, ne, za tega ker še nekaj bom povedat. To so se pa z Натаšom pogovarjale mal u avtu, ne? Da sem včasih sem brala in varjela, ker so me učili recimo da je poezija, da je treba pesnik in poezija brat neodvisno od pesnika. In če je bil, ne vem, preprodeja od Sužnev, kot je bil Artur Rambo, Rimbo, jaz rečem Rimbo, se enče prav. Um, Na to vpliva in hočem to uh, tematizirati, tudi pri tem, ki berem njegovo poezijo. Ne? Se pravi, da ne v a čistost ali pa, kako ni rečem, poezijo tako. Uh, tako, da zdaj gledam kolikor znam, uporabam vse, a, ko recimo presojam zase, mislim, ali pa tudi vpač, ko se. Ko vem in zato tudi govorim o tem, koliko, koga ga poznam, pa kakšni konteksti so. Zato, da je tukaj na mizi, da ni podmizo. Ker če je podmizo, pa vemo, kaj se lahko dogaja. Mislim, tako. Evo, ja, pa vem, okay, dobro. Hvala Barbara. stonework or Še, mislim, pač predvsem me je v bistvu po tej knjigi uh, ko dost um, predpresuna na neka v bistvu človeškost. Kako je to napisano, Vač ne samo pač prek nekih um, literarnih pač postopkov, je, ampak uh, pač konkretno to neko, vse te teme, ki jih je res pač ogromno in vse te pač, referencije, vse to, kako je spravljeno, to, pač recimo v eno celoto, vse skupine. Uh, in ja, mislim, pač, definitivno ima to tudi neke uh, uh, pač neke epske zasnove, tudi prav kako nekako koleže. Pač mene so recimo, tudi zelo všeč, v bistvu uh, se ima zelo uh, tako Z vsakem branjem tudi, pač, kot si je rekel, ne, pač brav na nek način, pač te še tukaj, uh -huh. reč. Uh, Pa tudi nisem sem nek fan, pač, recimo, ampak uh, ja, uh, in, in se mi zdi, da je tudi pač to notranje zunanje, to je, mislim, ja, uh, mislim, da pač ti res skozi svoj jezik, ki se mi zdi, da je pač res če vtipo ima pač jezik, k, um, kako bi rekel, ki je njibol, ki ga, ki je zelo značilen, recimo, za njega, ne? mogoče ja. Nekdo nebi, tehnike, prav, Aha, če nekdo ne bi te kako in ta um, neka um, uh, gostota, metaforike in tudi ta pač udarnost uh, jezika tudi, recimo nekaj konkretno, če se da predvsem da, ne daš izraziti tu Slovenijo. Um, vse te zadeve, ki je v bistvu taka, ne vem, jebi veterska, je bil je bil na način, ne, uh, ki je pač res zmerno zadnji in ful deluje na tej ravni teh tem, ki se jih uh, lotevajo. Liza, tega jezika se mi zdi, da je ta um, tudi, peč, da ta jezik tudi preč konstantno pač ruši ta, te neke dualnosti, pač recimo pač uh, meje uh, pač med notrnim pazuranjem, ne? Ja? In se mi zdi, da to pač ful vzajemno sem skupaj. Tudi, recimo, ne vem, um, in, in ta nek recimo temu pač boj z uh, prezonalnim svetom in v, v, v bistvu pač reflektira tudi pač boj z notranjim svetom uh, recimo pač nekega subjekta um, in nekako pač to kombiniranje pa tudi pač to, ko si prašal, prej individualno univerzalno, um, se mi zdi, da ravno s tem, uh, s tem nabojem ki ga on v bistvu pač konstantno v bistvu pač ponavlja, ne, pač skozi vse te pesmi, ne, se pač ponavlja ta nek, kako bi rekel, tudi ritmično ogledano pač, recimo, ne, maš imaš, pač maš tudi te kratke pesmi, ki so pač, recimo, ja, pač pri nekrati ne zareč v smislu, v narekovaji, seveda, ne, ampak imaš pač konstantno, tam pač močen, pač pulzirajoč ritem, ki ko uh, v bistvu v bistvu celo knjigo um, pač nabija, ne, uh -huh. na nek način in pač mogoče ampak to pač potem povel, da bom še pač tehno predstavo, no? bom nekako uh, je ta pač to rekem utrip nota, kemo tudi pač priplanijal Joani Pepednik, recimo, pač mal mal spomona, mislim, tako pač mal slično, sicer seveda druga pesaba vse drugo, ne? ampak Ja, in sem mi zdi, da tu s tem je tudi pač ta neka, to, ko sem neko na začetku, je, je to tudi, mislim, ta neka zelo močna človeško pač posledna tle in se mi ja, po eni strani boj, pač po drugi strani je tudi to neko iskanje, mislim, je ta neka tema pač iskanja, recimo nekaj zavedja, miru, kakorkoli že, tudi pa rekli, ne vem, um, tudi v filozofije in, in tako naprej pa ja zdi, da je peč, to dost osebno individualno peč se mi pač postavljeno na v svetu. Ne? Ampak se pravim v eni pesmi v bistvu peč ti konf te peč, konfiguracije, ti switchi, ki se dogaja, te, uh, med temi um, recimo nasproti, ne? Uh, so v bistvu, tako pač pogosti, da ne pač potencijalno, da je to, da se zameji pač te neke meje pač med tem. Mislim, da je to ful ena taka um, ne vem, uh, ena taka uh, celota in izkušnja, no. Uh, mislim, pač tak njena kot ono, da jo prepeleš od recimo začetka do konca. Um, in uh, ja, in tudi to, ko si reko rekel, ko si sem že reko. tudi tako obranje omogoče nekaj dobič. Pač tu zaradi te pač perspektive do se pač ta ena sanj, in, in, pa pač nekih te interpretacij, pač smo možne, kako so, ne. Pa, mislim, v mi se nekako, smo nekako kritiki v tej ulogi, čeprav pač meni ta uloga ni tako, mislim, ne vem, vedno uh, uh, v smislu, da pač Ja, naj bi se interpretirali v nekaj trdočne pesmine na nek načina, pa pač mislim, da je um, tle pač izredno velik prostor za to uh, v celotni zbirki, za zlične pač različne interpretacije. Um, in, um, jaz sem pa, mislim, sem okrepaj, zakrepaj, uh, sem bal to uh, srbsko verzijo um, in je tudi z, zanimiva mi je vseeno pač redukcija tega, noč teksta na to. In nekako bi, bi se stavo, bi pač ja, je to vseeno zanimivo, pač vprašanje, če se ne pohvarjamo o tej verziji, tam nekako čele pač redukcija, ne? To je sam avtor naredil to je. Ja, ja, ja. da da se čim več not, ampak je pač ona, in to. Omed. <laughs> ja in smo spet pri neoliberalizmu. liberalizmu. Ja, prevo. Vedno smo, <laughs> ne. Spod, ampak je pa jih več prevedel, tako da so bolj, če se še druge pač uporabljeno. Tako. No, če se jaz, lahko no, e, še... Ne, ne, ne, bom. Ne, ne. Sem hotel v bistvu ja. pač samo reči, da ja, da sta v bistvu videla že fuj po no. mm. Pa pač mogoče, če bi me še ti prašla, da... Če si se bi... hodila ti videti, dom? Uh, na dom? ja. Na nek način vsem, kar je bilo povedano, je, um, je to poezija, recimo, ki meni uh, v bistvu ni blizu, ampak po drugi strani kljub vsej neki pravzaprav eruptivnosti, no, uh, jezika in tematik in vsega, kar so pravzaprav oni povedali, Je bila to meni v najviššem smislu pesniška zbirka o miru? Pa jaz mi da to več pove o meni, ali pa ne, kot nujno o, pesniški, o o sami knjigi ali pa o tem, kaj, si, kaj so bili tvoji cili. Ampak, ja, kako, ker se mi zada en tak zelo, mogoče ali ja štemu reči, liričen moment ne, ali pa kakorkoli, ampak ob eni močni revolucionarnosti recimo ali pa tudi manifestativnosti, nekih pozicij v tej knjigi so meni bile najbližje ali pa so se mi očitno z, meni zdele najbolj uspele pa tiste pesmi, kjer malo umiriš. Ali pa mi je bil mogoče tudi ta kontrast, ravno zato, ker se pa to zgodi, je toliko učinkoval na, na me. No? Kako v visu, ti budeš? Ali bo to načrtna? Ali Ja, Zdaj pač ne točno, kjere misliš, ali se to ampak to lahko... Ja, ja v resnici nisem to... krajše, ja. Um, mislim, gre za nekaj kontraste to je pa čist zavestno. Nekak ta tok pa iz tega mase, tega materijala, no, ki gre skoraj tako 2009 nekje. V bistvu to so nekaj pezmi, ki so tudi spadle iz uh, energy mašine, še posebej te krajše sanske, ki so dose bolj, nobrekli pod nekako hermetično obsimo pač pomeni nerazumljive do nekemere, ampak so mi pa zanimive v smislu neinformator se bine, kako se pol med sabo povezuje, no, pač neko, um, ampak najprej ja, mogoče, okay, če si rekla mir iz nekega trenutka, pač Ko se zbudiš, večina, večina njih no, je nastala tako. Te ponavadi, ki so datirane, so iz totalno nekega zavestnega stanja, ali pa tudi vidi se, no, kje, kje so ti preskoki, kje je ta nek flow, ki je čist sanski, ponekod se tudi načrtno meša. Um, da se je pač prav iz večjih nekih sanskih fragmentov sestavlja neka bolj zaključena celota, recimo kot ti neki cikli, pa to, to smo na začetku delali, te zadnje stvari so pa tako v enem šusu pač nastale, ne, in pač meni se je zdelo, da so, da so tam najbolj zanimive stvari, zato, ki nek način dokumentirajo način, kako zavest zjutraj, ko se zbudi, procesira dejansko, neko sansko izkušnjo, ki se sproti pozablja. Tudi, v bistvu, dobiš nek, nek dokument o konstrukciji spomina pozabe, v bistvu, ne, in hkrati ko se pač to pozablja in ti iščeš eh, tudi načine, kako to verbalizirati, istočasno tudi potvarjaš, oziroma odpiraš pot do nekih asociacij, ki jih ti feelingi, ki jih te sanje sprožajo. No, pač. In se potem nalepijo zraven pač stvari, ki niso direktno pač bile v teh sanjah, ampak Uh, jih je nekako nujno izrazit, no? in Na nek način je moja teza, da se na ta način pač sanjajo sanje do konca, oziroma se jih nekako zavesti, kolikor se jih da. In v tem smislu je pač čist kontra temu citatu o ki ker pravi, da nima smisla zapisovanje sanj, zato, ker asociacije potvorijo dejanske, pač potvorijo interpretacijo, ali ona njegoče interpretacijo. Um, Zato pol temu sledi ta citat od Millera, ki se pač na nek način na to nabezuje. Ne? Ta neodvisnost interpretacije e, je pa mišljena, oziroma jaz se vsaj tako razumem vse, da se ne možemo more, izogniti, oziroma e, ne možemo izogniti, da vsak brat s interpretira po svoje, ampak da se razume pesem sama kot ta izkušnja, e, ki je sama že to, no? ki pač, ok, vsaka interpretacija je pač nakladna, e, oziroma bože pač interpretacije, ampak dejansko to kar se prenese je pa precej nepredvidljivo, pa se zgodi pa pri vsakem bralcu posebej. Ehm. Um, ja, mislim, ne vem, težko tudi govorimo tekst, mislim, o ful teksa, ki so na nek način kar stare, pa hkrati so totalno zunaj mene, no, pač tako, um, neka depersonalizacija se zgodi, tudi zato, ker pač, okay, napišeš jih zjutraj, v večini primerov no, pač tako, uh, in pol večino jih pozabiš, dopod jih ne pretipkaš. In ko jih pretipkaš, je to pač, nek tekst, ki ga je nekdo napisal. Ne, pač, ne morem se, težko se identificirati s tem, pa noček, se identificirati s tem. Je to kot nek material, ki ga dobiš iz teme in ti si tu urednik tega. Ne? Pač, In um, tudi glede teh naivnosti in teh stvari, po mojem, to, kar omenjate, je točno ta nek sklop, je karolinska renesanca Je v bistvu kot neka knjiga znotraj knjige. V bistvu, no? Je nekaj, kar ima um, tako mogoče par fragmentov, ki je res izsesan, ampak je pa bilo v neki zelo taki zavestni, ampak precej nekem mejnem stanju pač napisano. Um, predvsem egalomanskem, no, ali skoraj maničnem, no, recimo mu te rekli. Uh, tu dobiš to infantilno preprostost, ker pač se ti zdi, da jasno biti svet in ti je vse jasno in se kar nekak tako poklopi, pa je pač tako. In potem pač to pustim, ker pač nijem kaj, pač imam, imam ta material in... Um, ena pač od taktik je bila to, da se objavi nekaj, zakaj te je sram, objaviti, no, pač iti proti temu, da um, v bistvu na nek način sam sebe dekonstruirat na ta način. Um, v tem smislu neko razkritje nečesa nevidnega, nekaj, kar se naj ne bi povedalo, pa se vseeno pove, in pač ravno zato, ker se pove, dela to nevidno, vidno, ali to intimno, javno, ali tako že, se mi je zdaj pač nek zanimiv eksperiment, ki pač sebe tudi izpostavljaš na nek način, ker ti ni ravno prijetno vedno. No? Pač, mislim, tako, ok, navadi se na te tekste, ampak ta ena ultimativna preizkušnja je pol pač dejansko obrat neke sanje, ki so totalno weird in ono, ne vem, si rečeš what the fuck, in pa vseeno prebereš in pač, ne vem, vidiš po vljuči nekšel nadno, da ne. um, pač ta nekupljiv. Tako da ja, ta ne zoom, zoomanje, notranje se pa je itak, rovno v tem smislu prepletane ni Pač, oh, ta zunani svet je absolutno upisan, da to izkušnjo sanjsko. Pač to zrcali se, no tako. In pol, ja, meni pa zanimivo mi je bro, kako se, kaj pač ven dobiš, ker je vedno nepredvidljivo, no, In ta način, kako neka zavest, ki se ravno zbudi, začne probava organizirati ta material, ki je totalno nekako sočasen in težko obladljiv, ne, pač... S tem dobiš to neko dinamiko, kjer recimo si zapomniš nekaj najmočnejšega ali pa nekaj, kar ti najbolj vzpomine ostane se s tem začne, pa prav se, ne, se začne strukturirati in poveče, a ne, najprejemno to. In pa pa in s tem dobiš to romljanje, to neko dinamiko tega, da nikjer ne veš, kje se začne, kje se konča um, nek določen tekst. No. A bi bilo mestoma vse, in če bi bili eni verzi, po, ali A bi bilo zatek od zaavtorja vse enčevi, nekateri verziji v spoh prekošnjih te zašnjih pesmi, bili postavljeni v drugačnih kombinacijah? A bi bilo to to je neke logike nose? To je ta aristotelska moment, če bi odzameš en del nekega teksta, se celo stvar poruši, vse poruši se ne poruši, ne vem, pač smo v dobi remiksanja, And, uh, ja, moj odgovor je v bistvu ne. Z zakaj? Zato, ker je tako kot je. Yeah, yeah, clean, ja, je, yeah. pač, mislim se strinja. Vsem pač, ko potem se tukaj vidim, jaz imam to nek se perfekcionalizem, yeah kjer pol dosti vidim, aha, tu sem pa dal nekaj ven, kar bi dodal, ali pa včasi pol dodajam. Vedno, mislim, tekst, ki je, tudi, tekst je natisnjen, vedno jemljen kot neke note za nek dogodek, ki se lahko še zgodi, tako da ni, no. ni fiksno, no, pač, tako koda... A več, da sem, ki sem vrala, se rekla, to kot en performativen tekst. Ja, ja. To, to je tekst, ki ga v bistvu moraš izvajati, ampak v zmeri, ki ga izvajaš, ga malo drugače izvajaš. Mm. Je, mislim, povezano s tem tudi. Lahko se, pa tudi zdaj, ko sem videl, ko smo prvi predstavljali, kako predstaviš to knjigo v eni uri, recimo moraš narediti nek remix, no, pač pa tudi, ko smo z muziko včeraj delali, pa tako in se da, ne, pač da se remiksati, mislim, proti temu, um, ja, je pa tako, mislim, vsaj nastavljeno je, pa, da funkcionira tako kot je, ne, v vsakem primeru. Če je ta eksperiment, ne, mislim, ja. tukaj Je pa tako, ma ima to linearno, mislim, je zastavljeno tako različni bloki, eni bloki so ločeni, je načrtno, ma to neko strukturo, neko sinusoido, mhm. kjer je ne, pač nek sklop sanj, pa pol je nekaj totalno bolj oprijemljivega, mislim, tako, je pač nek tekst izavestno napisalo, neki budnosti pa se to vidi. Pa potem ste gre v sanje, če je ta nek flow upoštevan v nekih konstrukciji. Um, omogoča pa tudi, da se bere na kakšnokoli drug način, da, da lahko skačeš, da ni pač s tem zamojeno. No. Um. Ja, in tudi konc je tako. Mislim, jaz sem, kad sem že brala, sem študirala, kako bo to zaključil, ne? O, so Na nekaj čelj ne dini možni način, o. mislim, glede na to, s čem moži upravka. Da se nikoli ne konča. Tako ja. se pač ne konča. Ja, dokaj, to pač šlo, dokaj se ni to napisalo, nisem vedel, kako končati dejansko. No. Pač mm. To pa je bilo to, da, ka, okay. pač, um, da se to pa zame... Ja, ne vem, mogoče to je neka nekaj taka zadnja, nek moment, ko se mi zvega se pač govorijo, In vsem tem. Se mi je, pa, če uspeš, da če uspeš nek tekst um, sprožiti neko mikro spremembo v telesu nekoga, ravno to neko to nekim postopkom, oziroma z nečim tako neoprijemljivim ali pa skoraj nematerialnim, kot je beseda, če uspeš nekim simbolnim dejanjem neke realne posledice sprožiti, pa naj bo to čist neka mikro sprememba na oduševanju. Um, omogoče nekaj zagona česa pač opravlja nekako svojo funkcijo na tekst kot tak. Um, ja, tukaj, ne vem, sem pa za, za to interpretacijo, ker pač nisem ne upojma, kaj pač budem to delanje, mislim, ali lahko naredimo tako. Um, ja, je ja, zanimivo, da tukaj smo pa kar nekako. Ja. No, ni se tega prečula, jaz pripravlja, jaz se sem vse pravla, na tko bojo, ja, to... nekaj. Tako, ono, Zanim, meni je to zanimilo, ja. Jaz bi imela, ampak to bi potem mogoče, reš, pribori se, mečkano jebskosti bi še kaj povedala, ampak pač ne bom zdaj. Mogoče sem hotela prejšati iz publike, če kdo še kaj dodal svoje branje, kakšnega vidika, ti bole razbirke. Jaz so nekaj mali, dač prav cele eh, zbi, ki imamo eno tako posamično izkušnjo eh, prevajanja delškov v enem obdobju, ki je verjetno nastal ta flok. Eh, to je takrat, kratki, ko sploh ne poznam celote, eh, glede jezika, se mi zdi zanimivo, ko je v vprašanje, to sem jaz videla pod Vidiš pač, kaj prevejalejski delo s tem gradivo, ne, točno, uh, kako je to pre prezabrav ena, ne zmes, mislim, en blend slovenščine in drugih jezikov, ne. Mogoče tudi to, to kar je zamčinil, kar je govoril do za sleng, za to, kar prihajajo noter, kakorkoli prihajajo noter, prihajajo hitro, to nekaj naglega sem jaz doživela, pač tist, kar smo prevejali za nemško štojiko uh, Iljota in um, za literodrom takrat pač če... Se pravi, da še pa tudi takrat sem Tiborja doživela na enem performansu, kjer je uh, doživiš kako v ko bistvu to pove, je to bilo nekaj udarni. Ne? On ne postulira, se mi zdi, da ne je enih traditev. Uh, je za eno sprotnost v, v, v smislu, uh, rezikoslovnega, performativnega, da skoraj, mhm. da, to, kar, da imenuje to, kar trenutno je, ne? Mhm. da skuša biti čim bliže časovno, čim bliže, ne, ne, ne govori, ne vem, o performativnem smislu, zdaj pa na mizu, da skuša biti čim bliže temu, kar je bilo, kar prihajalo skozi nezaredno skosanje meseče, da se to naučili pripravdu, ne vem, če je to res tisto uh, predstavljanje, in nezavednega, malo skor uh, ampak hkrati se da tako, ki ti memoriraš in asociraš, pišeš nekak ponovno novo zgodbo. Um, zdelo se mi je tudi uh, zelo zemljil, da ima dostanje paralelizmov, da, uh, um, da je vlastno ritmična stvar in v tem smislu, Je pa zanimivo, a je ta ritem že pršil skozi sanje, ali čas, a, a je pa ta ritem bolj kratkraten glasbeni, ne vem, ali pa kodreski ritem nastal ob pisanju. Vremen bi me zanimalo, ali potem kasneje recimo na glas daj to bereš, ali, ali, ali pišeš, koliko bi, veš, recimo po vlasni skušnji, jaz kot je konj ne, čez jutre ker prida vizualno vnotraj, na, na kjer koli si napisaš, da se začne delati čez regače, ne v mojo a kasneje se vračaš, kako potem dopisuješ, eh, ob, preoblikuješ eh, te stvari? Je, trudim se ne, v bistvu, misli da v neki tej fuziji, ko skušaš ravno verbalizirati to neko, ne vem, avdiovizualno ali ta nek avdiovizualni prav film san se pač zgodi ta, mislim, pride ta ritem, no, to imam nekako, ne vem, ne, pač se priučiš ali se pač prisiliš, no, ker pač moraš vedeti zvezek posli in tako je zjutraj se pač prisili se, v bistvu, ne, mislim, že to je ta nek boj proti, kao pozabi, da se, da, ne, namesto da pač dalje spiš, pa rečeš, ja, okay, wherever, se prisiliš in pač to pišeš v tem nekem posnu in pol se, V, v najboljših primerih se pa zgodi to, da ti res odpre um, ta moment, kjer pač ta ritem pač pride notno, ampak to mi pride... Bišeš, um, z roko... Ja, ...ja, vzvezek, ja, pač tako in je, po, okay, pole ta prepisovanje tega je pač neko dešifriranje, včasih tudi tako pač... Nečetljivo. Ja, ali pa, ali napišem oklepaj nečetljivo, prav se to lahko bere kot del teksta, ali pa kar, spusti, za včasih, kar sem črtico pustim, pa najprej pač bralic zapolni, ali pa ne Tako, mislim, načrtno pač puščam to dosto odprto. No, Načeloma, še po tej knjigi, pač imam nekih 300 strani materijala, ki je čisto neurejen pa je še bolj čudne. Mislim, tako je še bo razfragmentiran, še bolj, Ta metodna, ta, ta metodna je vrstva, isto si da ne vem, se tudi mislim, smel, sem tudi snemal zjutraj, bi bil recimo... To tukaj. sem nekaj probavil, sam... Ti glasno funkcijajo. Ne vem, nisem se ušural, pač no, prav šlo je res, da zapišeš. Um, je pa pač to prišlo iz nečesa, ker tako v budnem stanju res nisem mogo pisati, fun dolgo. Ne, in je pa ta jutranji moment, ki se zbudiš z nekimi ful um, lucidnimi momenti ali sanjami neko... Neko polje svobode, iz katerega sem pač lahko pisal. No? Pa Primer navalijo na te neke te um, samopodobe ali pač nek ta um, ne vem, preteklost oziroma zavest, ki ima neko preteklost ali neko identiteto. ali pač, ne, da se zavež, kdo naj bi bil ali kar si. Ali kaj bo prejšnji dan, pa ne vem, jebe na svetu, ki jih imaš, kaj, ne vem, pač tvoj. Um, tako da, ja. Glas bi že omničil, pač pravzaprav zato, ker v tem deluje tudi sluh, ko samo se jebe slišaš, in se lahko zgodi ta auto-cenzura, ja. ker natrealisti so tudi večinom pisali, če so pa pač poslušali, so pa a, seanse imeli, ne, duhovne iz onostranstva in so pač v bistvu prek sluha zapisvali. Jaz mm -hmm. bi tudi dve stvari povdaril, ki se mi zdi tako v zvezi s tem. A, in se razbija se dve iluziji, ki smo se soočili tukaj z njimi. In sicer, da je možna interpretacija v, v poeziji, poezija je že sama interpretacija, zapravo interpretacija je v bistvu odveč, mm -hmm. To je ena iluzija, druga strata pa iluzija o lepskem subjektu in vse zadnje svežbi v 30 letih 20. stoletjev odvidla je umetna samostojna realnost, ki ima najmanjše veze z realnostjo, ki jo živimo. In to se mi zdi, da ta poezija uspešno ruši ta dva mita. To je to, kar se hoce povedati. Dobro, bi še tukaj, tukaj? Barbara, boš epskost v Raje Entri. ali si želela danes mogočeš ošli, kot smo v Piko na EU, v zvezi mm, Ja, samo tako, ampak vse tu bi še, mislim, da, da je vprašanje, kako je danes, lahko govorimo o epo, ker pač ni epskega sveta več. Ta družba način, kako smo med pač, ali organizirani ali kako smo, pač samo med sabo ni. Te klasične jepske recimo to. Se pravi, da osam pogojno, po moje, govorimo o tem. Drugo je pa, um, aj, taj, nislam, kako je z naracijo, da je ta jepska narativnost. Ne, zapravo, mm -hmm telo na hiter, ampak veri res več pri uh, Borisa Novako. No, no, smo se pri obeh je mešalni, ne, konc koncev. in jirskega... Se ni možno drugač, ne? ne, ne, po mojo ne, ampak krati pa tudi potekajo te pozivi kolektivnosti, ne. In, in, in odhoda neke no, o individualnosti v smer neke večje kolektivnosti. Čeprav v manjših skupinah, konc koncev, konc, lahko. Dobro, skratka, odpiram tretjo kritiško debato. Ki bo na temo tehn Anepipi, v njeni odsotnosti, oprotičljiv, bo pisal na mesto, da je pove. da To je bez dobro. To ni urejena pištola. Gledala sem film in zdaj remiksem, ko je prizor, ker ženska in mama in fotografinja govorijo o depresiji, ko je prizor sprožil moment sentimenta, da je bolelo za nazaj, ko upiše, kako je, ko se vrača nazaj k ljudem, ki jih ljubi, neizmerno in da ni problem v tem, da me namarajo. Najbolj krut je moment, ko si čisto prepričan, da te ne rabijo. To ni copy-paste, to je še en zapis, kako lahko sam sebi uničiš vse. Kako si razbijaš in nalobiš svojo mini okolico in se, ko te vsebuje, delaš, da te ni. Ko se trudiš izginiti, čeprav si. Ko sem zavidala ljudem bele zobe, ker se lahko široko nasmihajo in misliš, da so prijazni ko sem zavidala lepim buncam, da so všeč tistim fantom, ki jim nisem bila všeč, ko sem zavidala visokim, ker so bolj blizu nebu, ko sem zavidala čudakom, da so čudaški, ker so bolj zanimivi, ko sem zavidala posebnežem posebnost, ker so bolj opazni, ko sem zavidala skodrenim, kodre, ker so bolj blizu vesolju, Potem sem si z alkoholcem na notrno stran zapestja, narisala podpičje in rekla In ja, jaz sem vedno za. ja sem proti vsem kretenom, ki iz moje držele delajo slabo deželo. Meni gre na kurac bodeča žica teh kretenov, ki vsak dan ubije najmanj enega Elena. Pa ne kot simbol. izdaj. zdaj. Januar je 11. povrsti, zelo zgodaj zjutraj sem z vročino krožila po stanovanju in rekla: Ne svojemu Bogu, da naj odjebe, ker mi je že drugo leto zapored Januarja vzel Davida. Prvi je ikona moje družine, drugi je ikona mojega sveta in v tej pesmi je edina bomba pesemu ki jo v tem trenutku glasno opere. Še, Ana Pepelnik je pesnica in prevajalka. Poznamo jo po pesniških zbirkah ena od varjantka Koronati s krivnostjo, ki je šla leta 2007, pa potem kasneje v tri poranžnih loči na semaforjih. Cela večnost, četrta je bila pod utisom če se namotim, smo jo brali tudi na Prangerju. Letos pa torej se soočamo z njeno zbirko z naslovom Tehno. Išla je pri Šerpi. Ana sicer prevaja poezijo Ameriške mlajše in tudi ne več tako mlade pesniške generacije, med njimi mnogimi Silvio Platt, Jamesa Tata, Elizabeth Bishop in tako še V ZDA je šel tudi njen prevod uh, v sodelovanju s knjige Tone Taškarjanca Koža. Uh, kot pesnica je med drugim sodelovala pri mednarodnem projektu Metropoetika, kot govorka pri improtrilu CPG Impro, kot vokalistka pri ansamblu Doring Couple, ki zdaj že nekaj časa ne nastopamo, da bomo spet. Uh, Anino pesniško zbirko je za Prangrevo obravnavo izbral Domen Slovenič, Domen je rojen leta 1985 v Šimpetru pri Gorici, Študiral je primarjalno kliževnost in literarno teorijo na filozofski fakulteti. Od leta 2013 aktivno piše literarne kritike, predvsem za lud literaturo. Poznamo ga pa tudi kot člana multiumetniške platforme IGNOR v klubu Gronka in kot sestranskega glasmenika tekstopisca v kolektivi Hakami ovom natvard v različnih solo projektih doman uh, zakaj si za nas izbral pesniško z analnih tehno? tehna? ehm organizacija, pač te oči, je v bistvu prekoseg, da bo konec, da te izglo epitekno. In to so, brezkompromisna kompromisna pesniška drča, slagovina, preč razno vrstnost in čustveni naboj. Zdaj mi da je prve prosti. Ja bolj kar Ja, ja, metru, vem, ja. Usi, ker se, <coughs> se ti mi reči, ja. Sem, sem. <coughs> uh, gledajte, kompromisnosti. Um, uh, ja, njen jezik je enostaven, uh, direktan. Um, in Na ta način se tudi nekako um, ta ta njen v bistvu notrani uh, mislim pač ta njen glas pesič, ki pač recimo temu je zaradi tega, sem ho to prvi navezati na Tivoja, ki sem mi zdi, da je tudi en tak glas no sem ga jaz pač predpoznaval recimo v živu, uh, da je pač en tak glas iz zadane na nek način um, in je pač ravno te om ki so pač nekatera, da je počesto so do poslušane igre, recimo Counter-Strike: Bombs, ki se mi zdi tudi neka dobra um, pač dobra izbrana pesmi glede na tematike, ki se uh, odvijajo ki jih mislim um, pač so, so razčlenjuje znotraj tega uh, znotraj zbirke In pač te tematike, ki so pač, um, pač dost univerzalne, karajti zelo intenzivne, um, ja, intimne, je uh, pač predvsem v bistvu neka človeška vsakdanjost in um, eksistencialna stiska recimo um, pesniškega subjekta, uh, če ja tako poimenujemo, In v bistvu ta nek splošen občutek majhnosti, ki uh, nekako se skozi uh, usiljuje v nek način um, in seveda pač te zelo pač močna tema smrti, no, ki je pač iz tej zbirki izrazito, uh, je pač dobila neko svojo izkušnjo tudi recimo temu na nekem nivoju, uh, pa tudi onojstvano, ki je bilo pač, mislim, to sva preča, recimo ene dve takih teme ki sta zelo uh, tudi pač prisotni, pa seveda tudi stiska, depresija, moč pa tako naprej, um, ki so individualne narave po eni strani, ampak pač pognjeji, mislim, da ona skos, še ravno skosta njen jezik in um, doseže tudi neko, um, tle gre za neko voljo do moči in pač neko voljo do us, ustajenja, tako ima neko ustajenja nad, recimo pač to, uh, pač pozicijo, pač od asignacije ali, um, recimo, um, um, neko pač pasivno pozicijo. Ne? In se mi zdi, da teplnjej je to um, pač eden od tistih nabojev, ki um, so, mislim, ki je pač, pač prisotil nekaj kifura v bistvu sredsko sredotno zbirko um, in pač, nekaka, pač nekake spremembe, ne? pač, ki se v bistvu zgodijo znotraj recimo individualnega pač osebka, ne, ki se potem tudi nekako sicer mogoč v enih zadevah nekoliko naivno, no, idealistično, mogoč tudi um, v bistvu pač kot neka želja širijo tudi na pač kolektiv, ki ima pač dosti teh nekih pasaž, recimo uh, o tem, pač, kako bi se recimo subjekt želel, da bi svet bil, se je tak pa tak. In pač ponavadi to sicer ostane na nekem, nekem tem elementarnem nivoju, ne? ker je pač tudi njen pesečki jezik taki, uh, ampak mislim, da je to zelo, uh, pač ena taka značilnost, uh, ki menj vseeno pač deluje. Ne? In um, je tudi, mislim, če gledamo samo formalno tudi, um, pač tudi ta stvar, Mi zdi zelo dobra, uh, oziroma pač pozitivna za to zbirko, da bo to dobro delovalo v odločitvi, uh, ta uh, v tem smislu, da lahko um, bi tako na globo, recimo zbirko na, na dva dela. Prvi je ta, nekako, mislim, da je 20 ali 50 različnih družin. In potem so te pač pesmi, ki so v bistvu takih odsekani, kratki stavki, eksperimentalni, domljivi, um, v katerih se pa, mislim, bi ločilo to recimo na, neki, na nek način zaradi slagovne za različnosti, ne? ampak načeloma mislim, da se tle, v bistvu ta osnovna poanta, um, Recima, če Čeprej sem govoril o, o, o, o Anji Cigolman, ko sem rekel, da nekako ti prihodim, mi so bili a, fluidni. A a, se mi zdi, da je pač, Anji to um, pač tako dost uh, organsko. Uh, in tudi se je ta, te iste teme pač ostanjo je kot, da bi nekako pač preslikali te prač osnovne teme v eno, v eno drugo formo ampak eno z drugim nekako... Um, ...korespondiraj. Ja, ja, hvala. Korespondiraj. <gorespondira> um, no zadnje pesem je potem spet nekako vamenitev nazaj, ne? To je pa pesem... Uh, ...tikanje, <gorespondira> ozmatikanja, ki je pač potem spet v tej neki manjeri prvih pesmi. Um, in jaz se vedem, ne morem mimo pred pesmi Tehnona, ki je v bistvu nekakšen tak, mislim ti je, pač mi je en fox, no? uh, v tem smislu, da um, pač tisto, kar sem o nekotu prežetival, jaz sem se tu spomnil na Tehnon, zaradi tega, ker je uh, pač ta pesem izredno ima um, ta pač politizirajoč ki ok, je sicer navezala na pač nek razmeni žanek in tako naprej, ampak mi je pač fascinantno, kako je um, v bistvu pač ta pesem nekako uh, kot nek vlak, ki ti in je pač res ekstremno močna. Uh, in, um, Nekako uh, se mi zdi, da tudi seveda, pač je konglomerat, je centar, da seveda pač tudi naslov zbiljke je Tehno. Ampak mislim, da tudi če ne bi bil, uh, recimo, uh, mislim pač nek naslov zbiljke, bil vezen na pač to specifično, oziroma celo, če bi to pač izuzeli to pesem van, da bi bilo tudi, mislim, ni to tako, kakrda je, pa samo ta pesem, ta odlika in ne, ampak je je pač res dost, dost pač pesmi, ki odražajo pač točno ta nek uh, pesniški, uh, osebni pesniški njen uh, vidik recimo no, uh, na, na na svet in na uh, tudi pa uh, recimo temo neko pač osebno izkušnjo kot pač delitev, potem uh, skozi uh, filitariranje osebni izkušnji prek recimo nekaj po etičnosti in potem pa uh, lancijeno nagretev. Um, in ja, recimo imel tudi ta ljavljiv ten bomb samo omenil že, uh, najože besnitev Uh, pa tudi, mu, v, v bistvu, to je 53, v kateri, v bistvu, po meni, uh, mir, upanje in ljubezen, v bistvu, pač to to je, kar je. Pač sveto in se mi zdi, da se to potem da je en tak uvodni korita, recimo, uh, ki začne to zbirko na tak pač tipično pepelniški način in se potem naprej tudi uh, gradi prek ostalih pesmi, recimo že na Ljubi bog ki je tudi malo malo daljša. In ja, po eni strani ne vem, pač ni to klasična, angažirana poezija, ampak pač jaz mislim, da to je zelo angažirana poezija tudi. Uh, prek teh um, nekako stremljenju k spremembi, ki je na neki ravni pač se zgodi pri predpostavljenih znikov in se potem to nekako uh, pač preslikuje tudi ven, zven, na pozornalni svet. In, in ja, tako. Ja, in svega ta čustvene in nevoje, ko so nekaj ta zadnja točka, se reže potem na vse to zraven. Ker je um, pač tudi jezik tako, je tako grajen, mislim, tudi pač so tako grajene, da nekako stopnjujejo, no. Pa pač ta nek notranji, uh, notranji, ja, neko to dramaturgijo majo, ki stopnjuje potem ja pač heterodonizir. Ne. Um, nekako stopnjuje to ta občutek po tej neki združitvi, recimo, ne, tudi tega, kar sem prej govoril o čim individualno, kolektivno, in tako naprej. Ehm um, in njamo. Ko nekako. Okej, okay, kana igriva malih uh, čustvenih napetosti ali čustveno mladojo, ne? Mm -hmm. Ehm uh, pa hkemu, kaj pomeni, da je nekaj pe pepelnik kakor. Ja, ja, ja, ja. ja. Skredka, ja, um, uh, miru, ljubezni in upanju. Ehm um, bo sem. Um, v tem smislu je moje vprašanje um, Kaj pa, če bi kdo rekel, menje pa uh, to, mislim, da so, če nekdo zapiše, mir, ljubezen in upanje in celo skoraj sem ali v vesih dveh verzih in tako naprej, to so ful veliki označevalci, ki so da, še posebne. Če pa namiš samo zadnji del. pravi, mir, upanje, ljubezen, ja, recimo, če nekdo ja. to napiše v dveh verzih, se mi zdi, da so ja. to veliki označevalci, ki ja. so hitro ali pa pogosto lahko mm -hmm. tudi prazni, ali pa se mi zdi, da jih pa kdo cinično mm -hmm. in, mm -hmm. in tako seveda. naprej um, in tako In jaz se strinjam, da je velik čustven naboj v tej pesniški zbirki, mm -hmm. ampak kaj je tisto, zrač je, ti meniš, da ga je dovolj, da ga je ravno dovolj, da ga ni preveč, no tako, tem mm -hmm. nekem, ne vem če se sem dovolj, ja, dovolj, razumem, dovolj. Razumem, ja. Mislim, vse ni uh, tako kot, da je vse to uh, samo en izliv, ne. Hoče mm, no, reč, to, so, to, to, to ja, ja, so tudi, ja, seveda, so tudi, poče sem se nekako sredotočil na to zavrteja, ker mi je to pač najbolj deluje znotraj izbilke, ne. Ampak je tudi, mislim, je pač prisoten tudi humor, je pač prisoten tudi, uh, uh, ne vem, je tam neka otroškost, recimo, ne, ki se pač mogoče tudi navezuje na to naivnost in recimo te pesmi mislim, da so te, o, ki so pa zelo, mislim, se, se pač lahko tudi, seveda tudi čustveno poprite, ne, e, recimo, trijem, možem in svet, ne, uh -huh. e, pa tudi konc koncu, ta zadnji del, ne, e, mislim pač kratko oblaki o izgubi, poverta so, V bistvu sem pač malo malo povedal tudi o tem um, je tudi je neka eksperimentalna formalna plat ki se ki je navez, mislim, pa je ta nek, neka osnovna nit ki se vleče tudi skozi ta, te pečena delke ampak tudi mislim, da tudi zato ki so tako napisane se da tudi jih nekak pač drugač tudi platne, recimo ne vem uh, Uh, mislim, vključuje tudi to neko mero, um, recimo, otroškosti ne? In, in pač ne, nečesa, kar ni nujno tako, uh, mislim, čelesno, no? na ta način. Tako da se mi zdi, da je tleh neka meja, ki je tudi odvisno, kako nekaj prebereš. Ne? Uh, tako da ne, definitivno mislim, da so um, tudi pač te besede njene, ki so na ki si jih to pač to troje, ne, pač to je tako zelo zlizano lahko in zelo zlajno, seveda, mislim. Ampak, <clears throat> recimo znotraj, znotraj te pesmi in znotraj, ne vem, konteksta zbirke, se mi zdi, da je to uh, tako. No, napisano na tak način, in na tak način počijo zalaženo, da tak zelo zelo preprost, zelo direktan, uh, ki nekak naredi potem to neko razliko, neko neko distanco iz mm -hmm. tega ključenskega, ne pa malo, ne, nekak nekak gore čas. Ja, msem. Um, ne, Da, ker ker kar, jaz, uh, razum, kar jaz vedno ob rse, jaz vedno pomislim, to pa je poezija Anja pepelnik je moče tudi, mm. ne mogoče. je prav to, kar si ti deloma omenil, mm. čeprav razumem z majhnostjo, z otroškostjo, mm -hmm. v bistvu ta neka perspektiva se ona napiše, ne, čeprav ustani uh, ženska, čeprav se počutim še vedno kot otrok, mm -hmm. otrok, ki je od kar se je rodil staček ali pa starka, pa vendar otrok. Mm -hmm. To je za me Spekterne cize. Čarsko. <laughs> Karsko, ne. Skratka, jaz v tem smislu, ja. v, v mnogih kontekstih skozi to perspektivo berem njeno poezijo. Mm -hmm. Razumem. Pa tudi, ja, ja, okay. A, a mislim, ne vem, ali Ne, se strinjam, se strinjam. Uh, ne ja sem to, da je tudi, ja, tudi sem to majhnost tudi v tem, čistem smislu, uh, nabram svetu, recimo, ta nek občutek, da je v bistvu ta subjekt tako pač vse na okolji pač ta ogromni svet, ki je pač zelo velik in um, hud, recimo kakorkoli, no, pač predstavlja, recimo neko krožnjo, ali pa kakorkoli, tudi v, v tem smislu majhnost. Ampak ja se skrinem definitivno, ta otroški element, recimo, no, um, je, um, ja, se je pač prisoten in je tudi nekako služi potem tudi temu, uh, pač kot nekotih recimo, uh -huh. od, lahko, Mislim, ali pa, določi, vratno, pač vem, pa, pa lahko obratno, odvisno kaj pač, ja. Ker je pač ta, recimo, na perspektiva lahko še to? bolj se, ja. ja. ja, ja. Dobro. Um. Okay. Hvala za enkrat. Uh, Aljaš, beseda je tvoja. Aha. <clears throat> ja, vsaj, Kakšne zadele ponovijo, zato ker se tudi strinjam slabo, to se pravi, ja, ena z večjih odlik te pesniške zbirke, ki čisto osebno, uh, je ritel. Uh, že z naslovom, netehno, glasbeni žanr, značilnost katerega je štir štiri, štiri, skozi štiri takt, ta takt pauze, pa neko nizami hitrih frekvenc, me. Ogroben uh, vidimo, da timo sledi tudi večina pesmi prvega dela, mm -hmm. uh, ki so tudi izgrajene s pregravanja štiveri vrstični takt, pauze, pa uporablj uporablja. Um, uh, Ana zato je edino interpunkcijo s pikami, ker bo ostalo po objabo li ni zaslediti in tudi to pričara nek ta dober odrezan ritem pesmi. A tematsko, kot je že pomenil, se vežejo na poporodno depresijo, smrt, misljena smo o mor, prekenitvijo, nasečnosti, tesnoba. In ja, so v prvem delu izrazito čustvene osebne, Ampak, kot smo se že pogovarjali, temu res momentu pa se tudi zaprostavljajo, ker se iz intime predstavljajo v neko bolj družbeno situacijo. Um, recimo, že v meni napisem, pač v bistvu, mm. uh, spregovorjana o bodječih žicah, nekih geografskih miselnih mejah ali pa spet drogek, kjer prevprašuje čistodobne anomalije. Um, tudi um, temu nekakšnemu obupnemu stanju subjekta um, je dodan ta boj. Neko upanje ali pa mogoče celo ponovna pridobljena vera v življenje in ljubezen, um, ki se izpostavlja že s prvo pesmejo, kot vi vidimo, In se potem v tem prepletanju temnih in pa svetljih platih življenja izteka do tega druzga, bolj eksperimentalna jezik, jezikovna zasnovanega dela knjige. Um, nekaj po seriji teh zelo osebnih tesnovnih pesmih, v katerih bo repreznat predvsem te navezave na Silvijo Plat. Um, tudi v tem prvem delu vidimo neko z osnovo, ki se podaljša v prozne sekvence, spet druge v cikle, recimo, kot smo že omenili tudi ciklu Trije, možen svet, hm. kjer je nek spremenjen pogled alirskega subjekta in tudi neka možnost izhoda ali pa mogoče naj možnost izhoda ali pa mogoče nek ostanje miru teh treh. Um, in potem se zgodi to, kar se mi zdi zelo, zelo uredu, In zelo zavestno, iz osebnega pa to zakrivali predstavitev iz čustu v jezik, jezik v drugem delu, ki ga sestavljajo te izjemno kratke pesmi pa cikli krajših razlomljenih in fragmentarno se stavkov, ker ta jezikovna nalomljenost lahko po pomene in tudi asociacije v obranju, Zdaj, jaz ne vem, jaz ne poznam teh, nekaj no, pretirano, mogoče prehaja v šranc, je pač zelo pokačen zvok, ne vem. <laughs> Ta pesniški boj, no, ki pa nekako poteka med to resignacijo, pa bojem za življenje ne v nekem tem polju intimizma, se, ja, kot je že omenil, menu, zaključi s to zadnjo pesmijo, za nekim upanjem in se dramaturško dobro poveže z začetkom. Brez pike, omogoče tudi nek odprt konec, naslovnim na rob, ne na ljubezon. In tukaj pa šta um, problematika kozmosa, da jo v bistvu pravzaprav lahko razrešujemo v stiku z bližnjimi, v nekem mikrokozmosu, družine ali pa, recimo to je recimo v pesmi Voltaire vidno, um, lahko beremo potem konc konca konec ali pa celotno pesniško zbirko kot nek nov zamah vetra ali pa novo najdeno upanje. Um, kar je bilo zelo zanimivo mi pri tej zbirki je to, da sem pred časem recenziral tudi seveda njen prevoz ciljivej plat, kot je, kot rečeno, blagno zaslediti v prvem delu. In je bilo zelo zanimivo, ne, da pač pravzaprav tam, uh, v zbirki Ariel, uh, um, Pepelnikova ne sledi <coughs> avtoričji prevozni postavitvi, ne, ki se v bistvu zaključuje z upanjem, uh, ampak je uporabtov veliko bolj temačna zasnova, Uh, in pač je pač ta poslednji zelo malo življenje. Ne? Pač to se pravi, v to resignacijo pri konc konca. In v svoji zbirki ne, je pa pravzaprav naredila ravno upravo, rešila sama sebe. Mislim, mm. tako, lirski subjekt. Uh, v nazaj, v nekako v zupanjem nazaj v življenje, tako vero. Mm -hmm. Tako, da se mi ne zdi, da, da bi zelo šlo v nekako sentimentalno, zato ker preigrava to. No. In tudi se mi zdi tako, Ko beremo, se lahko najdemo kredi na nek način preprosta, tudi poezija, no. tudi neko iskreno se začut, ne vem, ali pa samo je, mislim, pa samo je Mogoče <laughs> um, bi se samo dotaka na tega, kar si rekel, uh, da gre v drugem delu iz čustev v jezik. Ja. Um, recimo, da razumem, kaj si približno uh -huh. hotel povedati, meni se pa ne zdi, da je čustev samo zato, kar je jezik. Uh, drugače, uh -huh, porabljena ali slogovno, bolj eksperimentalna. Uh -huh. Razumem, ja, kaj misliš. Bolj sem mislil na ta način, ne da gre, seveda, ja, tudi drugi del so čustvene pesmi, ampak gre se bolj iz osebne pozicije neko zakrivanje a, osebnega, tega zelo intimističnega čustvenega naboja, ki je v prvem delu, za tem rahlanjem jezika, da bi se gre bolj v eksperimentacijo, še, še vedno raziskuje lahko konec koncev lirski subjekt samega sebe v ti razkosonosti pesmi. Ampak se pa zgodi neka z zakritost prvega dela, kjer je veliko bolj direktno vse to. Um, nam vrženo v, v kratkih stavkih, zelo preprosto, na nek način zelo čustveno nabito. V drugem delu pa pač enostavno lahko tudi sami uh, bralci določamo kontekst pesmi. Ravno s to m, nalomljenostjo in z različnimi z asociacijami, ker se pesmi lahko uh, berajo različno in tudi zadnjo recimo, Ali tikanje, ali tkanje, ali pa potem, ko hm, lahko so različni zaključki. Na ta način mislim bolj za, za zatiranje tega zelo osebnega pa neko eksperimentiranje in mogoče nek stik tudi zbralcem na ta način, no? da je malo bolj zakrita. No. Ok, med zakrivanjem pa zatiranjem ne je razlika? A ne zatiranjem, no, no, vse je to, pač, vse je, je Ampak, skratka, recimo, da to eksperimentalnostjo da mm -hmm. mogoče malo več neke distance? Ja, ja, seveda. Okay, Ena stvar, že oba sta že omenila, samo zanima me, naglas razmišljam. Kaj je s temi tremi pesmimi, torej moški, kako že s, pa s pisalni, mož s frnikulami pa s pisalnim strojem pa s pingvini? Pengvi, zanima me tvoje mnenje, zakaj je lirski subjekt naenkrat moški? Oziroma Ne, nekaj se zgodi, mogoče s polom, no. Dobroče, ne. Ja, ne vem, za kaj, kaj, kaj, kaj, za pačno Pokud, jais, sem to zelo osebno, prav, ne, seveda, to je lahko čist napačno in puta se tako rečemo. Ampak jaz sem to bral za Filipa, Bineta in pa... Um... Skajte, za njene yeah. tri fante. Za njene trifante. fante, ja. tudi meni da je v bistvu neko rešitev, neko, neko umirjenost, ki pa se nirskom subjektu še dodajajo, ne dodaja na tej poti do konca. Ampak to je zelo osebno branje, pač ja, na, na, na, se tako so... lahko zelo napačno rečem. Ok, mogoče je da Barbara posim. Na strani 3 berem, da je preprostost težka stvar, stvar, ki se skodi ali pa ne in to uporabim recimo za svoj uhot ali pa začetek v pet minut pač ni, interpretacijani pepelnik. Um, jo berem že od začetka, spremljam, se mi zdi na nek čin konstantno, se pravi, že prvi, ampak smer bolj a zleti pa zmer bolj preprosta v tem najboljšem smislu, ne. In da je uspe to, da se ta preprosto zgodi. Uh, in to je pa mojo veliko mostrstvo. In, um, ja, to je ena stvar. In druga je pa beseda autentičnost, ne, se pravi, ta... Um, da moram povedati, kako, kako jo poznamo, ne. Uh, Zano Popelnik, mislim, da pred štirimi, šestimi leti smo šli enkrat Brane in se je poslal, um, mislim, da je bilo dva 12 ena polska antologija, kjer smo bila štir pesnice in nas je poslal z lakom Tja za 2-3 tri dni in potem je bila dvakrat na pesnicah in tudi vem, da skupaj pa čerpa, ureja in tako in zelo cenam to delo uredniško in spol tako poetično, kako je prisotno.. Um, Se pravi, tako kot sem jo doživela, tako jo tudi na nekaj čim beram. Ne? In to mi je drgoceno. Um, ker so stvari, tako, kot je prej uh, Tibor rekel, ne? stvari, kot ti niso všeč ali pa ki bi jih skril, ali pa, pa jih ne. ne? Na nek način to prenese im pač to cedem objavi. In, in potem je hkrati tudi njen problem, pač, ki se ga čisto zaveda in ki ga je tako Me je tudi presudno, ko jo pač nejam prebravo ne, o tej, ko si prepričan, da te ne rabijo, ne, se in to vračanje potem k, te, k najbližim, se prav kako se zatakne ta intima, ne, mislim, kako je nemogod ne, to, to, in a, smrt ne, na drugi strani, ker pač smo družbena bitja ne, in brez teh odnosov smo na nekde čin mrtvi zato ta potreba po miru, ne, pa po tej pravličnosti prav. Um, in mi nikoli ne zveni počin. Ne, tako kot si ti prej rekla mir, ne, in tako naprej. me uh, menjene pesmi pripričajo, čeprav ja zenka zelo x stališča, kako da je to naivno, ne, ampak pri njej ni naivno, ne. Tako ne dojemam, ampak je prav nujno, zato Tako, tako je jaz beram. No. In jih verjamam. In to, da doseže to, da jih verjamam, um, kot je to, ja. Spoštovanje. se tudi, v bistvu, te, te recimo, trijande lahko uporabljamo na koncu koncev, če so š, ustrezno preoblikovani v, jez, v jezik, da mu verjamamo. Da je autentičen, da da se čutimo neko in to tudi pač na nek svež način pa vejo. Konc konca vse ogroman, ki šejo v poezijo, ki se lahko uporabljajo na zelo sveže načine, če, če se uporabljajo na sveže načine. Ja, ima pa tudi um, svoje pripomočke, ne? O, recimo to na noči pike rest, ne? ali pa uh -huh. tako, ampak pri to stoji. Ne? Uh -huh. Tko, Uh, in imam občutek, da to ni nek eksperiment, ali da to ni nekaj, uh, tako zmisla, ker pač ne, nekaj dela ali raziskuje, ampak skoraj en občutek nujnosti. No. In tle, tukaj, s to preprostavljenostjo in autentičnostjo, mi je to povezano, da je tako nujno. In tleh tle je zanimivo, ampak se mi zdi, da je to paradoksno tudi svoboda tako, pa še ne bi smela povedati, pa tudi čas ali. <laughs> Kako pa ti razumeš, ta, na nek način načinci samo ta dialog, med, če hočemo to zverko razdeliti na ta prvi del, pa na ta drugi bolj eksperiment, vse, ne, če, če mu tako rečemo, deloma tudi Je razlika Jaz tudi pri glasnem obranju, smo tudi smo šele tudi zajedno, nismo pa slišali v bistvu obranja drugega dela, ki ga pa tudi Ana, sem pa sem jo slišala, pa je tudi rekla, da ona vsakeč znova je to v poskus obranja, ne, da tudi ona nima ni tukaj um, formule. Ne. Kako ti, ti si se, se to dokvarjala v bistvu na nek način ne, z recimo temi performativnimi ali pa...? Ja, ja. Mene to ne, mm, ne naredite, ga odtisa, čeprav res bi morala pa slišati, o, kako je to performativno marjeno. Zelo ocekano, da je, ja. se tako. Ja, um, um, ful sem presenečena, recimo, ko sem brala to pesem Najbolj žalostna na svetu, ki je ja. tako preprosta in tako banalna, ne Če bi to... Ampak tle ful deluje ne? in nekako je mm, ful vrjamem, ja, mislim, tako... Um, Super, mislim, ne vem, kako to dan ampak najbrž pa čez celote, ne, pa, ki greš pa čez pesmi v pesmi, pa uh, še prejšnje zbirke poznaješ, pa še tako. In um, tudi vera v jezik, ne, in je vera v umetnost, v In je to tudi ena od... Ti si imel, ne, tista sila, ki to si ti citiral v Prtiborju, ne. Ja, peki tazga, sila življenja. In je, in je to v jeziku, in, je, in, je, ja, in pride, pride ven. No. To pa ne vem, kako, kako um, se pravi, da je, to vem, da vida, um, <coughs> V Krimi Pavar to raziskovala, ne, kako je znotraj besede še, on je prav rekla, tako, Luštan je rekla, da je jezik neenkrat kot džungla, ne, se pravi, k ni ga, ne, je bilo ona tako delila, ne, da se pravi, da se s tem igrala. Dober, prej je to malo tako bolj filozofsko, sem se s tem, kar sem delala diplom, pa miko na, ker no, uh -huh. tudi te pomišljaje, oklepaje, zaklepaje in tako naprej in pol tako, nekakveč pomenskost iz tega, se ne, pravi, nekako stvarjaš, ne, tako s temi ločili in tako. Ja, mislim... Ja, no vem, tle, ja. Je fino, da se da je na nek način, da je neka zavest v tem, se pravi, o, o jaziku kot materiji, ne, kot sredstvu. Mislim, da je, je mogoče tudi tako. Akrat je pa še en problem, ehm, um, no, ki pa povezan s to predzame, prepričljivostjo pa autentičnostjo pa preprostostjo, ki ima, ima Ana, ne? Da da moriš na nek način to tame ti je pač obvladati. No, to snov. Zdaj sem jaz čist že dekoncentrirana in začna. Ok, skaj bom tle zaključila, uh, Ker Ane ni uh, je toliko več priložnosti za publiko, uh, ki jo med drugim vabim s enim preprostim izzivom dve knjigi, ki sta prišli pri isti um, založbi. Ena, o kateri smo slišali Hlad med drugim in ena, o kateri smo slišali ljubezen, mir in upanje, um, a je naredno na ključe, da je ta naslovnica cela minimalistično, črna, temna, a gre to veno z temno poezijo, ali sploh ne, ali bi se želel kdo. Pozorni. Tama je pa je zguščena svetloga. Novejče, da, da. da je povedala, da se je blokovala ta dostava za lekarno obelo. A obek. Okay. Obek, okay. okay. okay. no, ja, kot pa se kaj imeno ja, ona je živela zelo preprosto uh, brez velikih začetnic, črna. Uh, na črno. Um, jaz pa mrazijo um, no, za ano, no, um, mi je vse svoje, ka mislim, na svojo, Ja, mislim lahko hobo, vse vse več, jaz mislim. Um, kaj pa vem, pač, m, kljub temu hladu, ne, <laughs> <laughs> se ne, to me zdi um, uh, temna zbirka, no, ne, zato v hmm. mene. Uh, in pa tudi te živali gor, ne, nekako sledijo žirato, nad zasebnostjo in potem da je vhod zavistjo in slonk je to vsi dron v ta svoj tam, ne. Ampak se mi zdi, da je zelo uh, um, ne higienično osvoji. Ana je želela zelo preprosto, ne. Tudi da ni ne izbira. In o tem smo diskutirali. Hm. Tudi o barvi, ne? Ja, prijmoš sicer še, poreko, še tukarju, je rekel, da uh, bo to pogrebna knjiga, ampak um, ona Dajem, ti si si nekaj uzati? Ne, jaz pišem kar nekaj, ne vem kaj je to. A to je spetna manifest kot lansko leto? Prijetna, <laughs> ne vem, <A> <laughs> to, to je spetna. <laughs> Mene je samo to zanimivo precej zbirki Tehno, um, je velika sprememba po moj no? ali pa precej zbirki Tehno, od no? uh, njene prejšnje pisave, ker uh, kot da se ne bi hotela nekako v prvih treh zbirkah v te zadnji se pa, je, no. se pa je. pa tako na nož šla, no? da je pred strelskem vodom. No. Čist. Pač, ful se, ful se je ful se je odprla no, prav, prav, prav, cim, prav, ne. Recimo, vse se je tudi se čutiti v prvih treh zbirkah, ne? od tesnobe do čestorkoli, ful enih čustov v notr, vse je ne neko res tako mikro raven, Napoljano, je en najbolj, najboljših verz, mislim, se ga nam mogo citirati, se sem vsečno zapomnil. Ampak približno tako um, tisto, vsakič, ko se me nagotovo dotakne od griznem koščem korcipana, nekaj tazga, Jaz sem me je to nekaj najljubšem, kar sem prebral v full časa, recimo. A In, uh, mi pove arseke lahko, recimo o nekaj tesnobi v prenapolnjenem svetu ampak je podobno, se pesem glede govorijo o tem nekem decembrskem času mesec in pa tako. Ampak tole me je pa prizadela, recimo tale Tehno, vse to vemo vsi, to je knjiga o izgubah tudi, zelo močnih izgubah, mm -hmm. izgubah najboljšega prijatelja v bistvu, izgubi najboljšega prijatelja in podobno, ampak ne bom pa nikoli pozabil po mojemu življenju na svojem, ko sem bil še pri mladih Rimah, je prišla, v bistvu sem je rekel, lahko prebereš tehno in je prav rekla, ja, seveda ga bom prebrala, ampak če se bom zlomila, da bom nehala. Ne. In tudi to je bil moj prvi in v bistvu zadnji tak, resni, dosti imen stik z noh, ki mi dva neprijateljujem a pa nič kot nos. tako da bi zdaj nekaj na kapicu hodil, pa ne vem, kot sem pa ena, to ni. Tako da to, pa pa, pa recimo, ko smo pa ignoril jo, kustil, skupaj smih Šajina pa pa oziroma vedno kaj zase Matej Zagolenc ter z Oteljom Kolencem so pa pa v bistvu se prisotna, ampak najboljši moment je bil pri tem tehnu kako sta iz total razfragmentiranih zvokov v bistvu in ljudi začela Kostit to kepo, kuglo, ona to bere tam po svoje kot vedno, ne? Vne, da pa nabija ta tisti, je, pa je res sam še tehno Saj tako, ga poznamo, iz zelo latecilvola ali pa iz godnih tudi, recimo, ja, ne. se je ne, pa pač... Je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, ena od teh pesmi, ki uh, skor da, mislim, ful je fino, da še mora živjeti to glasbo, no, po mojem. Je ta glasbo, pa ni nič, nič je to banalno zdaj. Ampak se nekako dopolni, no. Pa skupaj, glede na prvi mislim, prečno, uh, zbirko, je zdaj to izjemo. Ali prejšnjo po dotišno. Ja, ja. ja, tisti... K okay. to znam, da pa? To je, v bistvu, ne...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 Recimo je bila to zbirko na pesnicah, tregla, da eni da je to bolj ona. Mislim, ko sem potem se pogovarjal o tem, ne, da je pa druge se je sama identificirala pač spreko tega, ne, kot zelo, da, da je to ona, ne, da se pač to drugi prepoznali in sama sebe. Kar se mi mm. zdaj zanimel, z tega, ker je tukaj, se, se strenem s Tle en, en korak in ta, nekako mi rečem, Danijevi izvenil narobe, iskreno ostala autentična se. Tle je res doko, mislim. Ja, čisto. Ja je pa, zadeč, ki pa pogovor v centru Tomaža Šalomuna, centru za povezijo Tomaža Šalomuna, je pa uh, iz teh svojih prvih treh zbirk ne bila iz vsake poenoto pesem pod vtisom, vrjamo, nekaj, mhm. to zdaj kvdjela malo, tako. Hato mhm. <laughs> mhm. že to če bi s pod vtisom ne bilo pod delo <laughs> Jaz imam samo eno remescencovno na stop, ko znamo, da pač sodelovanje s prvo zbirko, ko pravijo jo, ker je bilo zanimivo, ne, kar zdaj govorimo, govorite, a, Meta Kušari je takrat, uh, da je ona rekla, nekako v tem smislu, da je super, uh, zelo, zelo lepo, fina zbirka, da, da se jih zdi, da bo šla še bolj v to, kar ona je in kar ni primoš. Vzmo ne, nekje, da sta si bila ful podobna v hmm. prvi njeni zbirki, da to se je To ni naj To nekako logično. Tudi nek naravno razvoj in potem Mislim, bo to omenila, ne? Uh, ko si te rekla, Barbara, da, um, da, da, da, da če smo pri njej tudi to, ko, da vem, kako uporablja ločila ali pa neuporablja ločilne, da deluje tako kot neka nadrem, nekako organska nujnost, ne? Neka Ona meni dejansko... S organskem imam jaz problem, ima, no, ta, z naravnem, tako da, ja. No, moč, da, da, preko, da, ja. da pač dejansko tukaj, tukaj deluje kot neka taka res, res skladno, ne, pač s, tem, s pač mm -hmm. celotno, celotno preiznjo, recimo, tudi z take malenkosti. Ona je meni rekla enkrat, da, um, mislim, da mislim, da je Mila en s nekim Liktorem orzkom, ki je hodil pač... Uh, Piko postavljala uh, pač, kot. Ja, nekaj, nekaj no. Tukaj mi je takrat govorila, pravi, no, da ona dejansko to vse je furt premisel, da, da to ni prič kar v tri dni, ne, prič, a, a je pika, a je pika, v bistvu, a je, je tipka, ne, no. e, ampak je dejansko o tem e, razmišljeno, tako, da, res, da je da res ne ni, da to najpišč odpozna, da je to res tako um, premišljeno narejeno. Ja. Za me je to tako, kako ni rečem, esniški statement, no, izhodišče, iz katerega uh, sploh piše <laughs> in to, da na koncu noga no, jaz sem, jaz sem to tako obrala. Mm -hmm. Saj to šlo za, za to zbirko, ampak za na drugo? Ja, ja, časih ja, ja, malo čisto, ja. Zdaj, zdaj si jazno. To spomni lahko um, to meneva, ki Koke bereš, najprej mi ti pač ne, ne poštekaš, pa pa ugotoviš, da ona striktno ne uporablja vprašanja. Ja, to sem povedala, ja, to pa vem. Sploh, ker ona pač neč ne sprašuje, mislim, da ona ne more. Tudi klicajo, da je, samo pike. Mhm. Mislim, ja, tako. Se zdi naj mogoče, da bi kaj vprašal. In kritikom in obema pisnikoma zahvaljujem za ta skupinski in individualni trud današnji. Hvala publiki za poslušanje, za pozornost. In upamo, da bočim prej večerja. <laughs> se jutri, deset do desetih, ko bomo imeli nekaj manj svobode kot danes, pred Anino galerijo ker začinjemo naslednjo serijo.